Ja, vi gör en uh, mikrofonkontroll igen här klockan 16.00 den 20 september 2014. Sverigekanalen kommer att ha live-sändning här. Det kommer strax. Mm. On the ah, they vi har ju alltså den 20 september då, 2014 och Sverigkanalen är ute nu i en livesändning här Jag ska vänta på att det, ska, att det kommer att spela in också här, vänta lite grann Måste ha Se till att det spelas in. Det är mycket som händer på en gång här. Det kommer upp stora fönster. Ja men nu spelar in. Så det är Sverigekanalen där. Kanal 1 spelar in där. 20 september 2014 har vi. Det är mycket med det tekniska. Faktiskt. För musiken ska kunna höra så måste jag dra upp och då blir det totalt överstyrt på C-datorns öron. För att det ska kunna höra starkt ut. Så då måste jag dra ner min medhörningssignal så att säga. Det är svårt att förklara i den tekniska den här. Nu är i alla fall ute här och ansvarig utgivare för Sverigkanalens webbradio i Gunnar Andersson här i Dalarna. Det har varit dimma. Och även i huvudstaden har det varit dimma har vi kunnat se och det har ju hänt väldigt mycket också. Där måste jag snita min näsa också. Men jag kommer strax tillbaka. Eh, ska vi se, här, ska jag ska lyssna lite grann på. Ja, då, det går ut. Och så. Och det spelar in också här då. Kan jag höja upp min mikrofon här <tryck> Ja. 20 september 2014, jag var inne på fel adress där på exponerat.info, men det ska vara exponerat.net va. Men jag kan inte säga att Radio Länsman har kommit ut med något nytt program, de skulle ju skapa en egen hemsida igen, men vi får vänta lite grann där. Och sen har det inte varit datahaveri här utan det var en hårdisk på B-datorn som krånglar lite grann. Ibland försvinner den. Vi har varit tvungna att formatera om den så allt är ju borta så att säga. Man börjar om från början men ibland så tappar den ju bort hårdisken. men just nu så syns det. Men på B-datorn har vi istället ett tekniskt problem med Winampen som bara syns i en litet, litet format som heter Classic istället för Big Bento. Så jag måste väl troligtvis ta bort hela Winampen och ta tillbaks den och sånt. Och sen måste jag ha in inloggningen till Stockholms närråd, och, och grejer. Det är alltid någonting som ska krångla va. Ja, det var varit dimmigt också. Karpstripan kommer dyka upp efter ett långt uppehåll. Efter 17. Han skulle kunna vara med till 18.30. Han har inte varit med här på ett bra tag. Efter 17 ja. Det här är Gunnars fria tankar nu mellan 16.00 till 16.30. Uh, jallarhornet.webnode.se har nu ska vi se det närmar sig 9000 besökare och det är sen ett tag tillbaka har vi också en statistik med flaggor och där kan man se att USA är det land förutom Sverige som är flit, flitiga besökare och som lyssnar också där har lagt in olika inbäddade spelare mer kommer och ni är in på avdelningen nyheter så kan ni också lyssna på Eurofolk Radio också Ligger en spelare där som jag lyckades få inbäddad efter mycket krångel Men den startar automatiskt så den måste ligga som ensam spelare Alltså på jallarhornet.web.node.se Kanal 1 kommer igång automatiskt Övriga spelare måste ni trycka play på Det är inbäddade spelare Och på avdelningen nyheter så finns en spelare för eurofolkradio.com där och det finns också en direktadress till dem. På sidan finns också uppgifter om hur man lyssnar på kanal 1, 2, 3 och 4 med egen mediaspelare. Och så. Ja, så hade dyker upp sen efter klockan 17. Det var länge sedan sist. 18-18.30 samsändning med Stockholms närradio. 18-18.30 alltså. Narradio.se 88 MHz. Vi har sänt i mer än 26 år sändningstiden 17-18 har tagits över utan av våran, utan vår tidigare under många år gamla skröplige Geo Limberg som har tagit över tiden 17-18 och kör radiofrekventa men han tycker inte om politik och sånt han gillar det här med radio och radionord och sånt vi har ett 30-tal, minst 30-tal program som går runt, vissa körs varannan vecka, schemalagda program på kvällstid Mini.nu snedsträck veckans program. Alltså mini.nu snedsträck veckans program. Och det är lite ändringar och justeringar där hela tiden och så. För att precis förbättringar också. Hör gärna av er till oss på Sverigekanalen snabela.sverige.nu. Sverigekanalen snabela @sverige vi har lite uppgifter här. Valet ska väl vara klart idag, lördag. här. Vi kan ta veckoschemat här. Måndagar 16:30 United Nation Radio, 16:45 Palestine Today, 17:00 Radio Holger nedlagt från arkivet. Varannan vecka blir det istället klassiska timmen. 17:30 Gränsning Sverige, varannan vecka klassiska timmen. 18:00 Radio SD. Oregelbundet blir istället stället Sverige-kanalen direkt ring till studion. 19.00 på måndagar, free talk live från USA. 20.00, World at 8, Mellin Mozart från UK. 21.00, repris från lördagens Radio Länsman. 22.00, ABC News Radio, morgonnyheterna från Australien. Tisdagar, 16.30, United Nation Radio. 16.45, tisdagar, Palestine Today. 17.00 Jan Mild, varannan vecka istället Skånepartiet. 17.30 Pat Condell UK från hans Youtube-kanal. Men varannan vecka blir istället Skånepartiet. 18.00 tisdagar Sam Bushman Show från USA. 19.00 tisdagar Rodney Nordtimmen. 20.00 Free Talk Live USA. 21.00 David Duke Show USA. 22:00 tisdagar avslutas ABC News Radio morgonnyheterna från USA. Eller från Australien. Jag har ju min mamma och min syster och mina halvbröder också där nere. De är väl fem stycken. Och min syster Annalisa Nolan. Hon är gift med Jamie nu. Hon heter McNamara förut. hon ska på en mordrättegång. De har hittat en död kvinna och småbarn. En död man på en Balstrand. Hon har tydligen varit vittne till ett mord också nu. Ganska otäckt och hon är självklart en mycket stolt australisk patriot som hatar muslimerna där nere, sa hon. Onsdagar 16:30 svenska visor 17:00 Sveriges fria radio men bland annat med eh, Jan Mild. Kan ni gå in på svärigesfria radio.tk eller jannesfria radio.tk varannan vecka istället på i Ashmedrami. 18.00 reserverad tid på onsdagarna för förgunna på 60 minuter direkt från Dalarna eller Marsmusik. Eller så blir det 18.00 Mix 88 MHz, inslag från Stockholms närradio som startade redan i slutet på 1970-talet. Ni kan också söka på Google Mix 88 MHz. 1900 Radio Superior från USA, det är gamla gubbar som återskapar gamla tiders radio från USA från 20, 30, 40 och 50-talet. Fast det är så att säga nyproducerat, men det ska låta som att det var förr i tiden. När han signal från kortvåg och sånt, och lite språk och sånt som var förr. 20.00 på onsdagarna. st Farköping med Byradion. Och gratulerar också Hanna, Mild, eller Hanna Wig här som från äh, Götene. Äh, som kommer in i den svenska riksdagen. Som ska få besöka Stockholm här och lära sig hur riksdagshuset ser ut. Och alla rutiner och sånt. Och höjer sin lön och så vidare. 21.00 onsdagar. Radio Frekventa då med E.O. Limberg. Lördagen Stockholms närradio, men varannan vecka blev det stället Rolf Pettersson som var en taxiförare i Stockholm som blev avskedad och sen blev fårfarmare på Öland men sen skickade upp kassetter till studiot 39 som sen förstördes, men han körde öppet forum och sen också på slutet med Bose Nilsson, Stockholmskanalen, men studion förstördes i december 95 Studio 39, Den gamla putte där var redan död han som ägde den studion. 22.00 avslutas onsdagar med ABC News Radio från, från Australien, deras morgon, morgonnyheter. Torsdagar 16.30 svenska visar. Torsdagar 17.00 Janne Meld varannan vecka istället historiska föredrag. Vi har också History of England och från Liberty Vox nu också copyrightfria böcker. Så det kommer bli sådana här audioböcker sen också Det kommer justeras det här schemat Torsdagar 18.00 Stormfront, Don Black, USA Renseradio.com 19.00 Från västkusten i Sverige Red Eyes Radio Torsdagar 20.00 Skånepartiet som inte kom in Inte i Malmö kommun Och inte i landstinget i Malmö De gick faktiskt ner Blev svagare den gamla Karl P. Hershlov är ju ganska van med att hålla på bråka med olika processer och sånt ständigt. Och han ger sig inte, men han lyckas faktiskt inte den här gången heller. Det blev ännu svagare. Eh, 21.00 på torsdagarna, Jallarhornens lilla halvtimme från Stockholms närradio. Och 21.30 på torsdagarna, Radio Superior. Och 22.00, ABC News Radio från Australien på torsdagen alltså. Cirka 15 minuter. Deras morgoner heter Fredagar 16.30 svenska aviser och 17.00 Radio Nordtimmen 18.00 Alex Jones Show Men varannan vecka Free Talk Live från USA Det är freetalklive.com vi arkiv allt 19.00 fredagar Republic Broadcasting Network Live servern. 20.00 Stormfront USA med Don Black Varannan vecka istället Freak Talk Live från USA 21.00 fredagar Radio Northwest USA Men varannan vecka istället Free Talk Live från USA 22.00 fredagar ABC News Radio Lördagar direktsändning 16.00 Gunnars Fria Tankar 16.30 till 19.30 med möjlighet för länge fram till 1955 Radiolördag direkt från södra Dalarna 1640-17 senaste nytt med lokala dalarnyheter och inrikesnyheter och annat från 1700 kan lyssnarna medverka via Skype och telefon 18-1830 samsändning med Stockholms närradio 88 MHz Kulturföreningen Jarlade har sänt på Stockholms närradio över 26 år men vi hette då på 80-talet hette vi Radio PKMF, Patriotiska Kulturmusikföreningen. Jag har ju några tusen med inspelningarna här och kassettband från Stockholms närradio. Ända sedan början på 80-talet faktiskt. 20.00 på lördagarna ska det förhoppningsvis bli ett nytt program med Radio Länsman. Söndagarna har vi inspelningar med Karpstrypan från arkivet. Börjar klockan 16.00 och söndagarna klockan 17.00 Janne Emil. Varannan vecka blir istället Marsmusik. Mars-musik. 17.30 är American Dissident Voices med Kevin Alfred Strom som har rötter från Norge. Uh, National Vanguard.org Och det här är inte politiskt korrekta program som ni hör på sverige -kanalen. Det är inte som på Sveriges Radio. Uh, Röda rötter på Sveriges rödjo. Så ni ska inte betala någonting till Sveriges Television och Sveriges Radio. Inte ett öre ska de ha. Uh, vad var jag sa jag nu då? 18.00 Alex Jones Show. Varannan vecka. Varannan vecka istället. 18.00 Söndagar. Free Talk Live USA. 19.00 Republic Broadcasting Network Live. Serven ersätts varannan, varannan söndag av. 19.00 istället Per Engdahl. Det är inläsningar av tidigare flickvän i Uppsala. Susanne Johansson. Samt även Eva Dahlqvist. Samt även Lars Magnus Westrup. Och jag har också läst in. Vi har också inspelningar själv med Per Engdahl. Uh, 20.00 på söndagarna David Duke Show och 21.00. Någonting som vi kanske inte alltid håller med om vad de säger där men Democracy Now. Uh, Sverigekanalens snabbla Sverige.nu. Gjallarhornet box 42021-126-12 i Stockholm. Och skicka gärna ett ekonomiskt bidrag till oss. Tackar Kent Andersson i Fisksetra. Och även tidigare bidrag. Vi har då, Gjallarhornet har kontot 634-252-1. Alltså 6 3 4 2 5 2 streck 1 6 3 4 2 5 2 streck 1 äh, Idag lördag så ska det vara färdigräknat och lite uppgifter har ju kommit fram Jag nämnde Skånepartiet har inte lyckats alls De kräver Skåne och skåningarna det betyder att svenskarna i Skåne ska de väl kasta ut då? Skånepartiet lyckades alltså ännu sämre än valet 2010. Och Kalpe har vi nu kommit upp i cirka 70 år. De finns på skannepartiet.org med webbradio där vissa tider. Kalpe är ju känt för att vara inne i olika processer och bråk och sådana saker. Och ja, det ser ju inte så bra ut för Skånepartiet. I Sjöbo hade tydligen SD tagit 30% Det blev klart största parti där Alltså i Sjöbo Ja, svenskarnas parti har inte lyckats då Och Nils-Erik Hennix har också meddelat här Att han inte kommer att ställa upp Och inte kommer att rösta i fortsättningen Han är mycket förbannad på det här Ja, drygt 4 000 röster till riksdagsvalet Han hade 1,5 miljoner kronor Men det värsta var väl att de inte lyckades i några kommuner heller men som sagt, var idag lördag så ska det nog vara klart och I Falköping så hade SD höjt nu till 10 mandat. Och är lite osäkert också om de kan fylla alla platserna. Eh, Hedermorna kommun hade SD tydligen höjt till 10 mandat. Och det är oklart om de har kandidater. Ulf Hansson socialdemokratisk ordförande för Hedemora kommun som jag haft lite kontakt med ibland. Han får mycket kritik. Han är tjänstledd i stålverksarbete. Han är mycket besviken. Socialdemokraterna har minskat här i Hedemora. Han har gått ner tappat ett mandat. Det lokala partiet har också har ökat från två till tre mandat. Men de har ju självklart ingenting att säga till om. Och det är tidigare de fackliga Stålverksarbetaren Allan Matsson Som driver partiet Som nu också driver en politik för hela Kommunen utanför Själva Tetorten Hedemora Alltså Som Vikmansötten och Garpenberg och Skärmsund och Husby Socken med hela landsbygden Där man är röstar starkt för Centerpartiet Medan man i Hedemoras stad Nästan inte alls röstar på Centerpartiet man vill bevara alla skolor och så vidare också. Man la ju ner också. Skolan i Stjärnsund la man ju ner till exempel. Den har ju funnits sedan 1800-talet då. Eh, SD har ju naturligtvis, ja det är ju en sensation det här. Det är ju Sveriges tredje största parti. Eh, många partier har ju verkligen gått ner också här. Fredrik Reinfeldt har jag avgått och liknande här. Och det ska ju försöka spela sig en regering också. De försöker hålla SD utanför. Det är ett fult spel det här. SD har alltså gått fram faktiskt i, i, i Norrland. Faktiskt, de röda kommunerna där uppe i Norrland har man lyckats bryta igenom i flera kommuner. Med sådär 15 procent och liknande... Och idag lördag så ska det vara färdigreknat. Äh, faktiskt. Äh, jag röstar alltså inte. Och det är inget tvång heller. Äh, det är inget tvång att rösta. Man behöver inte rösta. Det är helt frivilligt man inte känner att politiken och, och partierna har ens förtroende och sånt, att det är för mycket myger och liknande. att man får höga löner och sådana saker så behöver man inte rösta helt enkelt. Men det är upp till var och en faktiskt och jag kan inte minnas att jag röstade alla år i varje val i det här livet jag har levt. Det kan jag inte minnas. Så jag har nog inte röstat. De flesta valen har jag inte röstat på i, i mitt tidigare liv. Eller i, under mitt liv. Så de flesta valen har jag inte röstat. Ni kanske minns, om ni är äldre också, rösta på Gösta. Gösta Bohman. Moderaterna har ju verkligen minskat här. Och hela den här stora satsningen som har kostat mycket pengar också på nya Moderaterna. Har vi kanske inte varit så lyckade. Det är många Moderater här som inte känner igen sig och som har lämnat Moderaterna. Eller kanske är kvar i Moderaterna men ändå har gett sin Röderaterna istället. Och även flera moderater har gått över till Sverigedemokraterna och, och röstat på dem också. Det har gått ner alltså. Karpstripan gjorde en mycket. Samtliga 6227 valdistrikt räknades. Nu snarare kom SD hade 13 procent. Där det stod 12,86. Moderaterna 23,33. Socialdemokraterna 31 procent. Centerpartiet 6,11. Folkpartiet 5,42. Kristdemokraterna har endast fått 4,57 procent. Och V. Vänsterpartiet 5,72% och Miljöpartiet 6,89%. Fi hamnade under med 3,12%, övriga 0,97%. Och SD har ju haft mycket svårt uppe i norrland, men det börjar alltså bryta igenom helt enkelt där. Och. Eh, nu ska vi se om det är färdigt. Jag är inne på valmyndighetens hemsida här. Och jag, jag röstar alltså inte Och det är helt frivilligt också Vill ni inte rösta så behöver ni inte rösta Och jag har inte röstat de flesta valen Nej När det gäller Hedemora kommun Slutlig rösträkning hos Länsstyrelsen pågår 8 av 9 valdistrikt är räknade Det är inte riktigt färdigt man publicerar här resultatet. Men det är alltså ett valdistrikt kvar för Hedermora kommun. I av kommun fick SD, min tidigare kommun, Sikterna kommun, fick Sverigedemokraterna 2000 röster och ökade till fem mandat. Samtliga partier i av kommun. Här säger att de tänker inte ha någonting överhuvudtaget någonting att göra med Sverigedemokraterna, aldrig någonsin de kommer inte samarbeta på något plan och det är helt horribelt det här vi ska se det fattas ett valdistrikt åtta av nio är räknade för Hedemora kommun jag röstar alltså i sikten av kommun 2010 på SD till riksdagen och kommunalvalet bara, vänta Men nu blev det så i alla fall att jag inte röstade här uppe. Jag hade sönder mitt röstkort och alla partierna. Om jag nu fick från alla partier. Gillade det turpapper. Jag hade ju tänkt att rösta på ST i riksdagen och på långsuttepartiet i kommunalvalet. Långsuttepartiet hade ju tänkt att byta namn också. Men man behöll sitt namn. Men nu verkar man för hela kommunen. Främst utanför tetorten. Alltså man värnar främst om landsbygden. Det är alla mats som ska lyssna lite på. Det fattas, fattas ett valdistrikt. Åtta av nio är räknade. Och eh, som sagt var. Åtta av nio valdistrikter räknade. Så det är lite preliminärt. Det är inte exakt hundra procent. Uh, Hedemora kommun, då, Moderaterna 17,13. Centerpartiet 15,49. Folkpartiet är mycket svaga. Endast 2,64 Kristdemokraterna är mycket svaga. Endast 1,63 Socialdemokraterna har minskat men får ändå 30,95 V är också ganska svaga. 5,72% i Hedemora kommun. Miljöpartiet är också ganska svaga. 5,14%. SD har ökat lite till 10,2%. FI fick 0,14%. partiet är starkare än SD med 10,6%. Övriga 1,08%. Moderaterna fick... Det fattas ett valdistrikt här uppe i Hedemora. Moderaterna fick 144 röster. Centerpartiet 1487 röster. Folkpartiet Liberalerna fick endast 253 röster i Hedermoran kommun. Det fattas ett valdistrikt här. Så det är lite preliminärt. Men det är mycket svagt. Kristdemokraterna 156 röster i Hedemora kommun. Lite preliminärt. Det är också svagt. Social, Socialdemokraterna har 2971 röster. Och Vänsterpartiet 549 röster. Miljöpartiet i Gröna 493. Sverigedemokraterna 962. Feministiskt initiativ 13. partiet 966. Övriga partier 104. Antal röstberättigade. 12 ,196. Av dessa 12 196 röstberättigade i hela kommun var det bara 9 783 som verkligen röstade. Det motsvarar preliminärt 80,21 procent en ökning med 279. Antal röstberättigade blev en minskning med 104. Ja, det fattas ett valdistrikt här. Här kan man se röstsiffrorna från olika delar av kommunen, valdistrikten. Direktdemokraterna 64 röster. Hedermora partiet har utgått. Så de lyckades inte heller. Det fattas ett valdistrikt. Ja, så alla röstar alltså inte. faktiskt 12 196 personer i Hedemora kommun har rätten att rösta. Men 9 783 gjorde det så att säga. Det var ett antal tusen som inte röstade. Och det är ju helt frivilligt också om man vill rösta eller inte. Ja, det fattas ju, det fattas ju ett valdistrikt här uppe i Hedemora. Ja, ja, det är många kommuner i hela Sverige här och gå igenom. Du kan ju inte sitta här och, och gå igenom alltihopa här. Eh, Svenskarnas parti hade ju någonting på, jag tror det var 1,5 miljoner kronor och man, man har inte, alltså, inte, lyckats, inte lyckats komma in i en enda kommun. Och som sagt var Mora kommun är lite preliminärt här. Det fattas ett valdistrikt. Eh, vi får gratulera också Sverigedemokraterna har efter alla dessa år kommit in i Stadshuset i Stockholms kommun. Med eh, jag tror det var tio mandat. Vi får ju titta här vart efter som det blir klart. För, för olika kommuner och, och så. Det är mycket och, och nej det är inte färdigt. Sikten av kommunen är inte heller färdigt. Det är 20 av 25 valdistrikt valdistrikträknande så det är också preliminära siffror. Det är också preliminära siffror. Det är inte, inte färdigt räknat riktigt. Vi får avvakta tills alla kommunerna i hela Sverige är 100% räknande. Man hade ju samlat in också 2000 röster för att få fram en folkomröstning. Man vill nämligen dela på Sigtuna och Märsta till två kommuner som det var innan 1971. Då var det ju nämligen Sigtuna kommun och Märsta kommun. Men Sigtuna kommun vill inte genomföra någon folkomröstning. Ehm... Så det är inte färdigt heller i min gamla kommun Siktuna. Det är flera partier som är väldigt svaga helt enkelt. Och det är ju. Centerpartiet är svaga. Folkpartiet är svaga. Kristdemokraterna är mycket svaga. V v, Vänsterpartiet är också svaga. Miljöpartiet är också. Ganska svaga. SD har ökat. Blivit starkare. FI är mycket svaga. Menar, Socialdemokraterna i Sikterna kommun fick i alla fall nästan 7000 röster. Det är inte färdigräknat ännu, nej. Det fattas några valdistriktar. Vänsterpartiet har preliminärt fått 845 röster i Sikterna kommun. Men det fattas några valdistrikt. Vi kan se kanske på Bålänge här Marie Marie Edenhager blev utesluten och falskt anklagad för att ha stulit pengar och sånt. Och den gamla styrelsen har inte lämnat över, över bokföring och sånt. Det har varit mycket bråk här uppe i Dalarna. Man har förlorat många kandidater och bråk av Helsike. Borlänge kommun R25 av 27 valdistrikt räknade. Det fattas två distrikt. i partiet Dalarna. Marie Edenhager. 597 röster. Jag vet inte om det har blivit ett mandat då. Det är inte mycket till röster. 597 röster har partiet fått. Eh, Svenskarnas parti har fått 28 röster i Borlänge men det är inte färdigräknat ännu. Det är några små partier också. Eh, partiet 597 röster har man fått. Hon bildade det efter uteslutningen. Eh, jag vet inte, hon har fått, hon kanske har fått ett mandat i, i Borlänge kommun. Här är uppräknat alla valdistrikten i Borlänge kommun. Och det är inte färdigräknat ännu. Och det var inte alla 39 000 i Borlänge som röstade heller. Det var lite drygt 32 000 motsvarar 82,94 procent. En ökning visserligen men alla har inte röstat där och det är inte färdigräknat heller. Sverigedemokraterna har ju faktiskt blivit starka. Det här är alltså preliminärt. Det fattas två valdistrikt i bålänge. SD är... Eh, SD, Sverigedemokraterna i bålänge är trots alla bråken och uteslutningar och avhopp och, och sådana där problem. Så är SD andra största partiet, alltså nummer två, i bålänge kommun. Och stärkas är naturligtvis Socialdemokraterna med hela 34,29%. 2 kommer SD med 18,81%. Moderaterna kommer som tredje parti. Och jag skulle vilja påstå att med svaga partierna här. Centerpartiet. Ganska så svaga. Lite drygt 2000 röster preliminärt med 6,56%. Folkpartiet är ju verkligen svaga med bara 1223 röster och får bara 3,84% preliminärt KD är ännu svagare 2,86% bara 912 röster Miljöpartiet är också tämligen svaga det kan bara handla om den enstaka mandat de får va några få mandat FI 0,16 50 röster fick de preliminärt OFA har fått 3,29% jag vet inte vilket parti det skulle kunna vara Borlänge partiet har fått 597 röster med Marie Edenhager jag tror att de har fått ett mandat kanske va Evas parti har fått två röster också. Ja. Ja, det var något som hette Direktdemokraterna här också. Men som sagt var det lite preliminära röster. Östermalm ligger också på i Borlänge. Ja, Mats Knuts. Det konstiga namn här uppe. OSD har gått fram i det röda, i det röda Norrland. Men det tar ju lång tid i alla fall att gå igenom alla kommuner i hela Sverige. Och det är som sagt var preliminära uppgifter det är alltså inte färdigräknat. Det är alltså inte färdigräknat ännu till 100 Nej. Och i Arvidsjar så är det fyra av sju valdistrikt som är räknade. Det är inte färdigt. Och där har inte Sverigedemokraterna lyckats särskilt bra. Jag är tveksam till om de har fått ett mandat överhuvudtaget. Det är inte färdig riktigt där. Det fattas nog ett distrikt. Men Socialdemokraterna är ju mycket starka med nästan 40% i arbetsår. Centerpartiet är också ganska starka där. Det är ju landsbygd, 30%. Sen kommer V som tredje med 14%. Och så är det flera partier som är svaga eller tämligen svaga. Och där har jag i alla fall ST inte lyckats. Men eh, ska man sitta så här och analysera valet så får man vänta tills alla partierna, eller alla, alla kommuner är helt färdigräknade till 100%. Eftersom det här är lite preliminära uppgifter som har kommit fram genom media och det är inte färdigräknat alltså och gå igenom varenda kommun i hela Sverige. när det är färdigräknat i samtliga kommuner och samtliga valdistrikt i hela Sverige till 100 procent och sen gå igenom varenda kommun och kommentera också va? Det är ju ganska fattande arbete. Nej, Stockholm är inte helt klart. Det fattas mycket. Av 543 valdistrikt i Stockholm och så är det 185 som är färdiga. Och jag vet inte om det brukar ta så här lång tid. Det var ju trots allt förra söndagen som... ...som eh, valet var. Ja, Stockholmspartiet fanns något som hette också förut. Och eh, det är ju inte färdigreknat det här. Men Stockholmspartiet har väl åkt ur. Av någon anledning så har man också röstat på... Nej, man har inte röstat på nationaldemokraterna, nej. nej. Eh, Svenskarnas parti 79 röster. Jag hade inte färdigräknat än. Kommunistiska partiet 98. Stockholmspartiet var någonting som fanns tidigare. Eh, jag vet inte om de, de kanske finns kvar. Men de finns inte representerade sedan några år i Stockholms kommun. Och det är alltså inte färdigräknat här. Så det är ju inte någon mening med att sitta och titta på det här. Utan vi får återkomma senare när allting är verkligen färdigt. Uh, helt enkelt. Till 100% färdigt och klart. Och sen gå igenom varenda kommun i hela Sverige och, och, och se parti för parti. För det är som sagt så tämligen preliminära uppgifter det här. Så att det har tydligen tagit ovanligt lång tid att äh, räkna. Äh, äh, de här... De här... Äh, exponerad.info kan ni glömma de har bytt till uh, exponerad.net nu ska vi se vi får återkomma som sagt vad det skulle vara klart på lördagen men jag kan ju se att det är inte 100% färdigt och klart Och vad, vad Rådde Länsman har tagit vägen kan jag inte förstå heller riktigt faktiskt. han, han finns inte heller här Men äh, tydligen tar det rätt lång tid att få det här färdigräknat. Och äh, sen får man ta kommun för kommun. Kanske börja i bokstavsordning också från A. Och gå hela vägen ner. Och, och göra noteringar och sånt för varje kommun. Och se hur många som har röstat av de röstberättigade till exempel. Och hur det har gått. Plus och minus- men helt klart i alla fall att det är flera partier som har problem, stora problem och som är mycket svaga. Vi kan ju se här när det nästan är klart i Hedermora kommun att folkpartiet till exempel i Hedermora kommun har ju stora problem. Och jag kommer inte ihåg riktigt här om de överhuvudtaget om fick ett mandat ens i Hedermora kommun. De är mycket svaga. mycket svaga. Men eh, som sagt, så är det preliminära uppgifter och inte färdiga räknas så är det inte mycket mening med att eh, inte mycket mening med att, eh, att gå igenom det här ännu riktigt. Vi får avvakta. Det tar tydligen Det skulle alltså vara klart här på lördagen, men det, det stämmer Hela Sverige, samtliga kommuner och samtliga valdistrikt har tydligen längre tid att bli klart med. Så att, och hur ska man kunna gå igenom alla kommuner också? Ska man börja i bokstavsordning då kanske och, och göra noteringar? Äh, vänta. Äh. Ja, invandrad kvinna misshandlades för sin röst på Sverigedemokraterna. Det är också konstigt va? Sonen misshandlades sin mamman. Han fick veta att hon hade röstat på Sverigedemokraterna och hon var alltså invandrad kvinna. Det var en utländsk man också som är efterlyst av polis här. Och Nyheter 24... Alltså Nyheter 24 hade faktiskt både namn och bild på den här busen som är efterlyst av svensk polis och är internationellt efterlyst också. Göteborgsposten och andra tidningar har endast skrivit att han, att han är internationellt efterlyst efter knivdåd och mordförsök. Men man underhåller, undanhåller både namn och bild också på den här personen. Men Nyheter 24... Nyheter 24 tog alltså fram både bild och namn också på honom. Och Norrlandspolisen har också fått kritik här. De hade pekat ut viss folkgrupp också. Efter tips från allmänheten. De hade gått ut med på sin hemsida också. Efter några stölder eller liknande också. Och då blev de ju anmälda. Och nu måste de ju följa Rikspolistyrelsens riktlinjer här också. Så att inte gå ut med folkgrupper och sånt när allmänheten tipsar så att polisens viktigaste uppgift i Sverige det är självklart att vara politiskt korrekta och att absolut inte gå ut med uppgifter på på människor som inte är svenskar som begår brottslig verksamhet en stor del av polisens verksamhet går ut på att försöka få fast personer som inte har svensk påbrå, som begår brottslig verksamhet. Ni kan ju besöka ett fängelse så får ni se hur det ser ut där. Ni kan ju ta reda på domar från tingsrätter och, och så vidare och se när det gäller till exempel sexualbrott, våldtäkter, rån och mord och narkotikainnehav och liknande, liknande saker. Hur, hur det ser ut och vad, vad dessa personer heter. Ja, en del byter namn också och kallar sig för Kalle Karlsson. Det, det förekommer man. Jan Gehlo hade ju besökt ett fängelse också en gång. Jag tror det var i Nortelje. Självklart kan man inte dra alla folkgrupper över en kam. Det är ju inte så att alla i en folkgrupp är kriminella. Men i vissa folkgrupper är det fler än... I, det är alltså väldigt olika det här. Jag Sveriges Radio hade ju också fått fram uppgifter på flyktingar i Lycksele som hade fått både arbete och bostad. Och det är ju inte så vanligt. Det är faktiskt ganska ovanligt eftersom de flesta flyktingarna verkar få arbete eller bostad och tvingas leva på bidrag. Jag läste en artikel en gång på 90-talet från Sydsvenskan också. Från Malmö kommun har gjort en kartläggning av Malmö samtliga senare. Det var så på 90-talet. Det stod inte romer utan senare. Och samtliga senare i Malmö där i början på 90-talet enligt Sydsanska Dagbladets undersökning. Det var en undersökning alltså man har gjort i Malmö kommun. Och det visar sig att eh, samtliga i början på 90-talet romer eller senare i Malmö de saknade alltså ett arbete. Och de levde på olika former av bidrag och det är sånt som kallas för ja vad kallas det för fördomar brukar det kallas och, och socialt utsatta områden vad, vad är det för någonting nu då jo, det är det här miljonprogrammet som socialdemokraterna byggde upp en miljon lägenheter som man byggde va? i slutet på 60 och början på 70-talet de här höghusen som är ganska dåligt byggda också. Jag bodde i ett sånt här ganska eh, dåligt byggt höghus också. På Släkten i Märsta i 16 år. Det blev ganska så kallt där på vintern faktiskt. Väggarna var iskalla. Det var som ett frysfack så kalla var de helt enkelt. Och eh, vattnet kunde inte ens rinna ner i golvbrunnen. För det lutade nämligen åt fel håll. Det var alltså felbyggt. Ja ja Om vi ska titta på nyheter här till exempel Då skulle vi egentligen se lite Dalarnyheter också i början här Och sen går lite resten Det är ju så otroligt mycket som händer Så att det går liksom inte att ta allting va? Det, det är ju enorma mängder med nyheter alltså det är ju... Men eh, polisen får inte hålla på så här Att, att enligt eh, tips från allmänheten eh, återge signalement på brottslingar när de har någon utländsk härkomst och sånt utan och då är ju möjligheten att få fast dem mycket svårare helt enkelt för att ett signalement kan ju hjälpa till så att säga om någon har sett människor med de, med de kläderna eller, eller ja och så vidare va man letar efter en, en svart kille som är pistolbeväpnad till exempel i Rinkeby då är det inte lätt att säga med tanke på hur många afrikaner det finns i Rinkeby och liknande var och de här hycklarna som värmar för som vur, för mångkulturen de värmar väldigt mycket för mångkulturen när de bor i, i Danderyd Lidinge, Vallentuna, Östermalm till exempel och Vasastan och Kungsholmen till exempel, de bor inte i de här områdena där man bränner upp bilar. Och vilka är det som bränner upp bilar? Är det de här svennebögarna kanske? Svenne, det måste vara svennebögar som bränner upp bilar. För det kan ju inte vara invandrare som bränner upp bilar. De är ju så fina och skötsamma och kulturberikare. Hemlösa sover här på madrasser under en bro. Och hur ska det gå i vinter också? Jag mötte en gubbe en gång som låg i och sov i en sandlåda faktiskt, men det var på sommaren på Söder. Han lyfte på locket där. Men jag tror väl inte att han sov i den där sandlådan på vintern faktiskt. Men tydligen är det så att det finns hemlösa i Dalarna och allt fler blir också hemlösa. En skam för staden tycker en kommunpolitiker. Men de som kommer från andra länder, de är väl inte, så här, de är inte hemlösa va? De får ju någonstans att bo. Och vi har ju varken bostäder eller arbeten att erbjuda. Och ändå ska vi ha såna här öppna gränser. Hon en kvinna åtalad för rån också i Bålänge. Hon attackerade två anställda med kniv. Uh, om vi går till Dalarnas tidningar här och ser lite grann vad som händer eller som har hänt det är lyssnade till Sverigekanalens webbrad i alla fall 20 september 2014. Och det är inte färdigräknat. i får återkomma när alla kommuner och samtliga valdistrikt i hela Sverige är färdigräknade. Och på något sätt i återkommande program gå igenom de svenska kommunerna. Men som sagt var ett antal partier har problem. Karpstrypen hade gjort en mycket bra analys också. För det var ju faktiskt så att det var ju bara ett parti som, som gick framåt, otroligt framåt och som blev Sveriges tredje största parti och det partiet heter till då Sverigedemokraterna. Jag hjälpte till också i Uppsala i valet 94 och då kom man inte in i Uppsala kommun. Sen började man ju komma in i kommuner. Det tråkiga, det tråkiga är ju att man är ofta ganska svaga i många kommuner. I några kommuner, till exempel i Skåne, så är man starka. Och kan till och med samarbeta också med partierna, Men i många kommuner så är SD svaga med några få mandat. På grund av avhopp och, och bråk och sånt där så är det eh, tomma stolar. Och det är tveksamt om man har kandidater för alla dessa mandat man har fått nu. Man har till exempel i Hedemora tydligen gått fram till 10 mandat och Farköping 10 mandat, mandat. Och eh, Hanna Rigg här från Lilla Götene, hon som pratar på Byradion på Radio Farköping, hon ska ju nu få bege sig till den stora huvudstaden och bekanta sig med, med riksdagshuset och alla rutiner och sånt. Hon kommer ju få ett övernattningslägenhet och, och dator och Såna här legitimationskort och, och kodkort och, och ja, alltihopa det här då. Och tjänstedator och tjänstemobiltelefon och... Ja. Och så kan man finnas på Twitter också faktiskt. Det är ganska så populärt. Där får man begränsa sig också till 140... ...tecken. Ja. Han röstar var tredje på Sverigedemokraterna. Men nu måste man betala för den artikeln. Och som jag sa så är det alltså inte färdigräknat. Det svenska valet. Uh, jag tycker lite konstigt faktiskt. För att det var förra söndagen som valet var. Och det skulle enligt media vara färdigräknat på lördagen. Men det är inte riktigt räknat. Och vänta och avvakta och se tills alla kommuner i hela Sverige är helt och hållet färderäknade och eh, Helle Klein till exempel, den judinna anklagar ju titt och tätt i tidningarna och på Sveriges Radio så anklagar hon Helle Klein Sverigedemokraterna för att vara ett fascistparti och hon svarar inte mig på Twitter men eh, eh, fascismen som jag såg på en sida här, det fanns ju alltså i Italien med Mussolini. Och även nationalsocialismen ville då få bort de här partierna och ersätta den med en yrkes- och näringsriksdag. Vi skulle alltså dela upp oss i olika yrkesgrupper istället. Och vi hade då nysvenska rörelsen i Sverige som inte fick någon framgång och jag tror inte att det skulle kunna fungera speciellt bra det här. Partikäblet skulle ersättas mellan motsättningar, klassmotsättningar mellan arbetare och tjänsteman. Här ville då nationalsocialisterna och även i Sverige då förena handens och hjärnans arbetare. I Tyskland så blev inte partierna ersatta av en yrkesriksdag. Där blev det blev en diktatur istället och det var bara ett enda parti det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet och man tog kontroll över radion också använde radion i Tyskland som ren propaganda man uh, la beslag också på Radio Luxemburg och sände ut propagandasändningen där en kille från England som efter att ha hållit sig gömd ett halvår blev tillfångatagen och för till England där han blev avrättad uh, faktiskt ja det hände väldigt mycket här ser vi Lemmy också, som har lite hälsoproblem. Han röker ju rök mycket också, han har diabetes från Motorhead. Han närmar sig 70 snart. Och han har tydligen blivit röstad också i det svenska valet. Motorhead har fått röst i riksdagsvalet. I Dalarna tydligen, och Kalanka partiet också. Ja, det är intressant. Att man har röstat på Motorhead- Stora högtalare bakom där. Att han har någon hörsel kvar överhuvudtaget. Sverigedemokrat tvingas lämna Ova Ks metallklubb också. Frivilligt. Jag varför han inte fick. Och här var det en LK som gick till anfall. oj, oj, oj, oj, oj. oj. Ja, det händer ju så pass mycket saker, så att men när det gäller det svenska valet så får vi verkligen ta återkomma. Det är väl bara riksdagsvalet som verkligen är färdigräknat och eh, jag har ju varit med väldigt länge och eh, jag var ju faktiskt vänster minst sagt. Jag var ju FNL, ni vet, stöd FNL. På Eriksdalsskolan på Södermalm så höll jag på att bråka med ungmoderaterna eller moderat skolungdom också. Och det svåra var väl att förklara för dem när de ställde frågan om Berlinmuren också. För den kunde jag ju nämligen inte försvara eller förklara varför man, varför man byggde den mellan öst- och västtyskland. Det var ju skamligt helt enkelt. Men jag hade ju de här åsikterna, och jag tyckte att det var, jag var mot USA, imperialismen och USAs krigföring i Vietnam. Och USA fick också dra sig ur Vietnamkriget så småningom. Det var ett smutsigt krig också. Man hade bombplan som spred gifter över, över odlingsfälten. Och än idag så föds det människor där nere som är missbildade helt enkelt. Det var skamligt. Krig. Så USA är världspolisen. Och jag sympatiserade med Vänsterpartiet, kommunisterna. Och var FNLare. Jag hade FNL-märke. Och så skrev jag stöd FNL på en vägg också på söder. Och blev kallad kommunistjävel av en gubbe. Och i skolan så fick jag också rengöra väggen efter att ha skrivit också stöd FNL. Men det var någonting som hände i alla fall då i början på 80-talet när jag lyssnade på en person som var taxiförare som hette Rolf Pettersson. Han hade ett närradioprogram i Stockholms närradio med en sändare på 20 watt på Hödtorgets tak där. Så det gick ju ganska många mil men det var bara 20 watt då. Och ett program som hette Öppet forum den gubben var väldigt ilsken och han sa att det var fascister helt enkelt fascister upp i den svenska riksdagen och att det var förredare och landsförredare och det låter ju väldigt konstigt det här faktiskt man och media ljög också radio, tv och tidningar det var lögnare och det var förredare och de ska vi inte lita på och inte tro på heller som det står i den här skriften som, som jag har här som BSS varför du inte kan lita på massmedia heter den. Varför man inte kan lita på massmedia. Tredje statsmakten. Så att jag började faktiskt att få lite annorlunda åsikter. Och jag hade ju mycket också på pro propagandasändningar från Radio Moskva också. Två döda här i krock med tåg. Ja så mycket nyheter blev det väl inte. Vi ska invänta nu att klockan blir 17 också här. Så jag öppet forum då med Rolf Pettersson på Stockholms Radio där. Det var lite konstiga tider också. De sände bara en halvtimme två på morgonen, två gånger i veckan. Jag jobbade på järnvägen också, Växle-påståg. Så jag kunde ju inte lyssna på de här programmen. Och nattsändningarna på nätterna kunde jag inte höra heller. Jag började ju jobba klockan fyra och fem på morgonen va så att en del kunde jag ju spela in, va? men jag missar ju mycket av de här programmen. Men jag började i alla fall få andra åsikter än de här åsikterna som, som jag hade haft tidigare. När jag lyssnade på Radio Moskvas propagandasändningar från Sovjetunionen. Och även en tidning också som gavs ut av Vänskapsförbundet Sverige-Sovjetunionen. Och jag hade ju då stött FNL. FNL och hatade då USA och hatade Moderaterna där. Men det är klart det här kriget som USA förde i Vietnam det var ju ett smutsigt krig också man spred ju gifter. Man spred alltså gifter och än idag så föds det missbildade barn också där nere. Vi ska invänta här också nu då att klockan blir 17 för att karpstrypan har varit borta ett bra tag här. Det är mer än en månad. Och han skulle nu medverka igen här så att vi får avvakta tills han ringer upp helt enkelt då, ja. ja att Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti, det, det måste man ju verkligen ta och smälta. Det är ju lite svårt att fatta. Jag har ju varit med väldigt länge och... Det var ju från början personer som i slutet på 70-talet bildade bevara Sverige svenskt och sen gick man samman med, med Framshäckspartiet i Stockholm och bildade då Sverigepartiet. Och efter ett år så blev det bråk och en splittring. Och gruppen från BSS bildade helt enkelt då ett nytt parti i februari 88 som hette Sverigedemokraterna. Men jag och några andra också. Fortsatte ändå i det här lilla Sverigepartiet några år till, kan jag ju säga, på Stockholms närradio. Det var ju flygblad och klistermärken och sånt. Och även valet 88. Och sen, sen upplöses det 94 och jag drev också nationaldemokratiska partiet med postboxar i Stockholm och Uppsala under några år. Uh, NDP blev sen nationell solidaritet på internet och sen kom Jalarhornet ut också. Vi hade ju hjälp av Kelje också. också. Låg på, först på propatia.org. Det är ganska länge sedan det här på 90-talet. För man får ut mycket mer propaganda via internet istället för det här med klistermärken och flygblad och tidningar och sånt det är väldigt dyrbart va, med utskick port, port och utgifterna är ju enorma och trycka upp klistermärken och tidningar och flygblad och sådana saker, det kostar väldigt mycket pengar och här ser vi Hanna Rig här som nu har blivit invald i den svenska riksdagen det är inte nog med att SD har blivit Sveriges tredje största parti, men vi kan ju ta till exempel Sverigedemokraterna i början där så var de ju självklart väldigt svaga Första valet fick de cirka tusen röster och sånt. Och sen börjar man ju då i början på 90-talet få de första kommunala mandaten i Sverige. Det var ju bara några få mandat och Det var ju självklart ingen kraft i politiken. Det var ju bara ett och två och tre mandat lite starkare i Skåne va. Och sen bytte man ju partiledare också till Mikael Jansson. Och sen tog jag Åkesson över och så vidare va. Och första sensationen det var ju 2010- och man kom in i svenska riksdagen. Och det här valet var ju eh, ännu större sensation än 2010 måste jag säga att bli Sveriges tredje största parti. Och Karpstripan analyserar ju det här med att det var ju bara ett parti som har vunnit det här valet och det var ju SD. Socialdemokrater, Moderater, Vänsterpartiet, ja alltihopa va har ju blivit svaga. De här V-partiet och Miljöpartiet och Folkpartiet och Kristdemokraterna, vad det nu heter, och centen, De är ju väldigt svaga helt enkelt. Och i många kommuner här, vi får ju se sen när det är helt färdigräknat också. Och FI kom inte över 4%-spärren. Men de har kommit in i några kommuner, så vi får titta på sen, och Stockholms kommun. Och då ska de lägga en budget i Stockholms kommun. Och de har inte ens en budget alltså, de här häxorna fula häxorna. Och nya moderaterna var inte så lyckat heller. Det har kostat mycket pengar att bygga upp den här kampanjen med all den här reklamen då för eh, nya moderaterna. Men det är många moderater som inte tycker om den här förändringen och utvecklingen. Som har blivit uteslutna och som blir uteslutna och som hoppar av. Och som lägger sin röst på Sverigedemokraterna istället och lämnar också moderaterna går över till SD här. Så att det inte är inte lyckat då. Vi har ju kunnat ha sett hur den här Fredrik Reinfeldt har sett väldigt trött och sliten ut. Och vad ska hända nu? Ja, vi vet inte riktigt vad som ska hända. Vi får avvakta och se här nu om Karpstrypan kommer att logga in sig på Skype. Han har nämligen utlovat det. Vi ja, har den 20 september 2014 i alla fall analysat till Sverigekanalens webbradio här live från Dalarna. Idag har jag tekniskt strul med, med Winampen på B-datan här men det får jag försöka lösa senare. Äh, Karpstrypan ska medverka i alla fall och vi får avvakta tills han loggar in. Jag kan se när han kommer att bli grön på, på Skype här. Vi heter Dala Gunnar på Skype och även på Twitter också heter vi Skype. Det var ju länge sedan han medverkade och han skulle nu medverka från klockan 17 ungefär. Han brukar kunna komma lite grann efter 17. Och det har varit en ganska tät dimma också här. Vissa dagar har det varit tät dimma men så småningom har solen trängt igenom faktiskt. Men som sagt det ligger så ska väl nu hösten börja komma också faktiskt här. Jag såg också en liten eh, flicka här som försökte gå i mammas höklackade skor. Det var inte såg inte så lätt ut faktiskt. <laughs> eh, Långsättan hade inga valstugor. De fanns nere i Hedermora såklart. Och eh, det fanns ett valplakat uppsatt här för Socialdemokraterna. Ett bättre Sverige för alla med den obligatoriska invandraren på bild också tillsammans med några andra. Och det plakatet försvann sen faktiskt då... Någonting annat har jag inte sett här. Inga valarbetare. Ingenting sånt. Och det är som sagt var lite preliminära uppgifter. Vi har alltså inte färdigräknat ännu. Och nu händer någonting snart här. Nu ska vi se vad han tog vägen. Mina ögon är ganska trötta här faktiskt. Jag fick lite stul med vinnampen på b här. Men jag kan väl se att... Ja, nu har vi nog. Ja, hör du? De har inte räknat, räknat färdigt rösterna ännu riktigt 100 procent i Sverige. Det är ganska sent. Det är inte färdigräknat valet i kommunerna här nu. Nej, det är väl inte riktigt färdigräknat heller. Jag vet inte vad som är riktigt, men det är ju ganska lång process att genomföra det här och det kommer väl att ta sig en tid. Förhoppningsvis kommer vi väl att få se ett färdigt valresultat på Öllärmabesamt imorgon här. Skulle vi gissa på på kvällen. Det är då närmare bestämt nästan en hel vecka sedan valet genomfördes. Så jag måste säga att jag vet inte vad du tycker kära programledare men jag är en ordning besviken på det här, den här valvakan som var i söndag faktiskt. Jag trodde faktiskt att det var spännande. En grej stod ju utom all tvivel att Sverigedemokraterna skulle göra sitt absolut bästa val någonsin. Och då har vi verkligen sett ganska stora bevis på att de har gjort. Ta till exempel all hat och hetsprov på andra som har drabbat partiet efteråt. Det har startats demonstrationer till all världens like, eller vad man, som man ska säga mot Sverigedemokraterna. Man har utmålat partiet som värre än värsta bullpast, mycket värre än är Lite skämsamt uttryck, men jag tror att du och de lyssnarna förstår vad jag menar här. Och oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna så ska man komma ihåg att partiet har samma demokratiska rättigheter precis som alla andra partier i, Sveriges, eller i Sverige, oavsett vilket parti det är, oavsett vilka värderingar man har så har man det på lika grunder och ett bra exempel på att det finns människor som inte accepterar demokratin på en enda punkt och har vi ju jag, jag ska inte säga för mycket då men med tanke på att när man har skrivit hat och hetspropaganda emot mot sen ända sedan i måndags, så nästan lika illa som har varit hittills i år så tycker jag att vi, vi, har, vi har ingen demokrati i Sverige rent utsatt när till exempel pappskrannarna på Aftonbladet, om man nu får säga så i detta, i detta sammanhang skriver sina hatkröniker och hatartiklar om alla som de inte gillar dag ut och dag in och sedan påstår att de är demokratiska man kör ju slut på hets mot folk upp i många artiklar, och sen har vi Expressens äh, hetspropaganda emot Sverigedemokraterna och även Svenskans parti med äh, liksom andra, många andra medier i Sverige här. jag tänker till exempel på henne det så kallade avslöjandet som Expressen genomförde förra veckan här när man försökte få det till att, att det var Sverigedemokrater som hade så kallade hatkommentarer på bland annat APIC-stat fria tider, exponerat och så vidare och försökte koppla samman detta med partiet. Visst, det är att om att dessa personer representerade partiet som skrev de här kommentarerna, men man ska också komma ihåg att de representerade inte partiet när de skrev de här kommentarerna utan de representerade sig själva då, alltså privatpersoner så utnyttades i demokratiska rättighet att kortera anonymt olika sajter. Det var även så att de kommenterade på andra sajter. Jag tror de kommenterade lite grann på Aftonbladet i vissa artiklar även Nyheter 24. Men där skrevs det ingenting om att de hade kommenterat där. men Det var bara på så kallade hat-sajter hos alltså Apex och så vidare. Som förut inte är någon hat-sajt. Det är bara i Expressens förvirrade järnor och Aftonbladet och så vidare som är hat-sajter och också snackas det om rasism men vilka är det som står för den riktiga rasism i Sverige då det tidningar som express med och så vidare eh, men om vi nu ska jag snacka tillräckligt mycket om det och det ska vi inte göra tycker jag. utan vi går direkt på valet som jag sa förut så tycker jag att det var lite tråkigt och se valvakan i år i söndagskväll att Sverigedemokraterna skulle komma en bra bit över 10% det var väl ingen som hade någon tvekan på inte ens de mest fascistiska motståndarna som är i form av vänsterextremister och moderaterna och socialdemokraterna och så vidare Trodde väl i sina innersta sinnens sjuka hjärnor att SD inte skulle komma över 10% Men det gjorde de Och själv hade jag gissat på en siffra så stannade någonstans mellan 13-15% Inte nu 14 utan någonstans ja, mellan 13-14% och och kanske mellan 14-15% Jag hade nästan rätt, i alla fall när det gäller 13% så är det stannat på 12,9% och Svenskans parti gjorde faktiskt inte så sådär jättedåligt val heller. En del tycker att Svenskans parti gjorde ett väldigt, väldigt dåligt val. Uh, I alla fall många sympatisörer själv tycker jag att SVP gjorde ett ganska bra val. För man tanke på att Svenskans parti fick bara 700 röster i valet 2010 så kom man upp i 4189 röster i årets val. Uh, Svenskans partis uh, siffror i årets val är väl färdigräknade när man bestämt flera det igår tror jag. Eller att, så att jag vet att de blev det igår. Och visst, partiets mål var att komma upp i 10 000 röster. Men 4 189 röster är inte så himla illa pinkat det heller om man får säga så. Däremot var det sen beställt med vänsterpartiets siffror som jag tror, om jag minns rätt, så kom de upp i bara 5,5%. Och jag såg inte intervjun med Jordans Sjöstedt på valnatt där det valnatterna såklart att det eller att förstått inte skulle få så mycket mer. Han var väldigt, väldigt besviken över att Det var verkligen verklighet. det förstår jag. Samtidigt passar han ju på att anklaga Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti, precis som man aldrig hade hört det den lugnen förut. Hon sa att vi inte samarbetar med rasister. Eh, och det, men problemet är att han kommer ju att göra det. Socialdemokraterna är ju ett gammalt rasist- och nazistparti och det finns ju även företrädare för partiet som än idag uttrycker sig eller beter sig väldigt, väldigt olämpligt. Man ska ju sent glömma den saken som inträffade för några veckor sedan eller någon månad sen tror jag det var, till Eller kanske lite mer än så i sommar, när det var en socialdemokrat som iklöd, iklädd nazistuniform med hakors på armen. Dansade hambo eller vad och var på någon, på någon så kallad ballalaika fest, någon socialdemokratisk fest. där skrevs det ingenting om i, i media som till exempel Express. Den var tydligen helt okej. Okay. Men när det var en viss en kvinnlig Sverigedemokrat som hade en eh, svastig bilder på sig i samband med något spex då, som inte var särskilt seriöst tydligen han då, då ankravats hela partiet för att vara nazistiskt. Med det resonemanget kan man ju lugnt säga att Socialdemokraterna är ett nazistparti än idag. De har ju varit det en gång i den var mycket länge sedan. Vissa krafter inom Socialdemokraterna är fortfarande nazistiska. Vi ska dock inte... Nämna vilka för det är de inte värna att ta upp. Detta fina program tycker jag. Eh, Miljöpartiet gick inte bra heller i ordets val. Eh, de stannade minst sagt på fjärde platsen i eh, fjärd, eh, Sveriges fjärde största parti. Om jag, om jag minns rätt så kom de inte upp i ens. Eh, ja, vad var det? Om jag minns rätt så sagt, knappt inte ens. åtta ja, inte ens 8%. Jag tror att de fick 7%. Eh, jag kanske har minst fel nu, men jag tror att det var någonting i den stilen. Ett parti som däremot gjorde ett ganska bra val Även om jag och många andra inte gillar partiet Med tanke på det snurriga valprogram Som till exempel när man pratar om att Inga människor ska utvisas i Sverige Inga utländare, oavsett vilka grova brott de har begått Det ska inrättas ett tredje kön Juridiskt heter det, men det, heter, det är egentligen så i själva verket Att man inte kan gå ut med från feministiskt initiativshåll och säga att vi ska försöka omvandla evolutionen så att det ska bli ett 3D-kön. Men då måste man ju gå tillbaka lite skämtsamt uttryckt eller allvarligt uttryckt eller sagt som det heter. Gå tillbaka ända till jordens början när man bestämt för ett antal miljarder år sedan och försöka ändra på det då. Det stora problemet är att det inte fanns några människor på den tiden så jag undrar hur man skulle kunna ändra på det. Och även om det hade funnits det så hade man inte kunnat ändra på det heller eftersom evolutionen är en ständigt eh, framskridande eh, eh, utveckling. Det är därför det heter evolution betyder utveckling. Då har jag nog honat om feministiska initiativ. Jag måste ändå respektera partiet tycker jag. Med tanke på att de fick 2,7% när de ställde upp i årets val. Och det var faktiskt ganska inte så dåligt pinkat med tanke på att eh, ett invandringsextremt och manshatat. Parti tycker jag Sen har vi ett antal pappskallar som Som röstade på partiet Och man skulle kunna jämföra lite grann När folk anklagar sverigdemokratiska väljare För att vara rasister Vad är då feministiskt initiativ så väljer det för någonting Jag är inte 1700 rasister i alla fall De är någonting mycket mycket värre Var det inte 3,1%? Sjukare eh, 3,1% fick väl FI till riksdagen va? Det kan vara så att jag har mycket fel där jag eh, Sverigedemokraterna har gått framåt också I flera eh, norrländska kommuner eh, Inte alla, men till exempel Boden och Luleå har kommit upp i 15% procent I Röda Norrland, det är rätt bra Ja, det är inte så dåligt Och eh, i hela världen När man har i världen där jag bor då, Så fick var det inte någon kommun där Sverigedemokraterna Inte gick framåt väldigt, väldigt starkt Och det är ju ingenting att snacka om att Precis som många experter uttalar sig efter Sakliga eller inte Så, det, så är det ju faktiskt så här att Sverigedemokraterna har inte gjort ett bra riksdagsval de har gjort ett bra kommunval över hela landet. För nästan var det enda kommun det fanns det nästan ingen kommun tror jag där inte Sverigedemokraterna gick starkt framåt. Så Sverigedemokraterna lyckades ju en väldigt bra i både kommunvalet och riksdagsvalet och även landstingsvalet. Så man kan säga att SD är den stora segan på alla håll och kanter i det här valet. Vilket naturligtvis är rätt svårt att smälta för partierna. Det var väl en av orsakerna till att Stefan Löfven gick ut och sa att man ska inte, man, man ska inte respektera 13% och med 13% vinner man egen vågmästarroll. Problemet är ju att SD har en vågmästarroll så jag snarare ett önsketänkande från Stefan Löffeles sida. Sen så ska väl inte Löfven säga så värs mycket egentligen eh, om man ser till till exempel att nu är det viss skillnad, men jag tror att han är rätt missnöjd med att SD har en vågmästarroll. Och nog därför han sa den, de sakerna Jag förstår honom För att eh, Stefan Löfven, Den högledare som han är socialdemokratisk högerledare Fick ju ingen egen majoritet i riksdagen Utan han är tvungen att stödja sig Miljöpartiet Och han sköt ifrån sig Vänsterpartiet eh, Vilket jag blev väldigt förvånad över Sjöst, eh, Sjöstedt fick ju gå därifrån Mötet i måndag Med mer eller mindre svanser mellan benen Och Lipande som en liten iller Eller vad man nu ska kalla det för Han fick ju gå därifrån med det med är mellan benen och jag förstod att han var arg. Men sen häromdagen så visade det sig att eh, vad heter det, eh, Löfvens utspel var tydligen ett sätt för att sätta press på Sjöstedt och få dem att mjukna lite grann. Det är vad man säger i alla fall i tider år av olika håll. Jag tror nog att det är så enkelt så här att jag tror att Sjöstedt försöker få nej, ursäkta, Stefan Löfven det. Jag tror att han försöker behålla både kakan Och samtidigt äta upp den eh, Alltså han vill ha Vänsterpartiets stöd men inte Så långt så att de sitter i regeringen eh, Å andra sidan kommer han ju Att få Vänsterpartiets stöd ändå nu här. Frågan är bara hur mycket Vänsterpartiet har ju naturligtvis kravet Att de vill få in ett antal ministerposter Från sitt parti i regeringen Och då kan nog inte Lufvn vara för hård Mot Vänsterpartiet heller Sen undrar jag hur löfven har tänkt egentligen Okej, han är en högerriktig socialdemokratisk ledare. Det är, är inget jag snackar om. Men jag tycker att han sviker. Att de socialdemokratiska ska väldigt, väldigt mycket när han nu försöker inbjuda till samarbete eller vill ha ett borgerligt parti med regeringen. Problemet är ju det att de partier som han har sträckt ut handen till när man har bestämt Folkpartiet och Centerpartiet vill ju inte sitta i en socialdemokratisk regering utan de vill sitta... De vill köra sina frågor i opposition Speciellt Folkpartiets ledare Jan Björklund har gjort väldigt väldigt klart Och tydligt detta flera gånger under det här veckan Och så sent, sent som igår Så gjorde han det också Däremot har man missat totalt vad det var för intressant eh, Grej som Annie Lööf sa till Till Stefan Löfven under gårdagens möte Har du någon om det Uh, jag, ska så. jag ska berätta en rolig sak här uh, För våra kommun Att uh, folkpartiet är så pass svaga Så de har bara fått uh, 156 röster I våra kommun preliminärt Seriö? Ja, det var inte mör, det måste man verkligen säga Frågan är om man får ett mandat Överhuvudtaget ja. ja, det kan man ju verkligen börja fundera på det Men folkpartiet gick det ju Och är ett av de partier som det gick ja, min sak dåligt för I årets svår. Nej. Jag ser att det var så här. Det verkade väldigt, väldigt tydligt så att hela alliansen ställde in sig på att man skulle förlora valet vilket man också gjorde. Uh, jag är dock förvånad över moderaternas siffror. Jag trodde att det skulle bli mer jämnt mellan moderater och socialdemokraterna. Och att socialdemokraterna skulle vinna Jag trodde att det skulle. Ja, så, om Sosarna hade fått 30% så kanske moderaterna skulle ha fått 29 eller 28 och så vidare. Så det var ingen snak om att han skulle vinna valet. Det var bara om en hur mycket. Och jag måste säga att jag är också över att socialdemokraterna gjorde ett så dåligt valresultat. De fick ju bara 31,5 eller 31 och 30, 32 procent. Medan Moderaterna kom upp i bara 22,5 procent. Eh, så att ja, sen var det väl lite siss och av Fredrik Reinfeldt att deklarera sin avgång som partiledare redan på valnatten här. Jag jag tycker att han gjorde det ganska för för sig. Jag håller med de kritiker som, som tycker detsamma. Eh, eh, jag tycker däremot att det var en hedersamt utav honom att inte kunna bestämma sig för att han skulle avgå som statsminister. För det var ju också snack om tidigare år att han skulle sitta kvar även om eh, alliansen förlorade valet. Eh, all hedrott åt Reinfeldt på den punkten, han har i alla fall vett och stila att avgå med flaggan i topp. Och jag såg i det tal, jag och många andra såg i det tal som Reinfeldt höll till sina partikamrater på, på valnatt där när det stod klart att, att, att alliansen hade förlorat valet. Det var ganska gripande för Erik Reinfeldt. det Reinfeldt och tårarna var det inte långt till det. Och även eh, eh, Göran Häglund och Jan Björklund gjorde väldigt hedersvärda eller, respektive, eller, tal. Annie Lööf gjorde respektive tal. Även eh, Annelö gjorde något annorlunda respektive tal. Fast det eh, är inte sant att Centerpartiet var det enda partiet i hela riksdagen som inte tappade några väljare till Sverigedemokraterna. Det är att förvånad över. Samtliga partier i riksdagen, även Miljöpartiet och Kristdemokraterna tappade ju väldigt många väljare. Eh, mest braterna, men även Socialdemokraterna, eller kom på andra plats Socialdemokraterna för övrigt. De tappade någonting på ja, 16 procent, någonting till Sverigedemokraterna medan Moderaterna var uppe i hela siffran cirka 30% och även Vänsterpartiet tappade väljare till Sverigedemokraterna. Ehm, visst, Sverigedemokraterna är ju kulturnationalister de är ju ingen etnopluralistisk parti som nationaldemokraterna var utan SVP har väl snarare tagit över den rollen som ett etnopluralistiskt parti men man får nog ändå säga att, att de väljare som röstade på Sverigedemokraterna inte har någon som att omra sig i sitt val. Däremot så har vi sett, som sagt, var flera gånger under i veckan här när man försökte att köra någon hat och hetspropagenda mot Sverigedemokratiska väljar också, inte bara mot partiet. Men det det även har funnits en hel del röster som anser att detta gynnar Sverigedemokraterna och som en viss statsvetare vid namn sören i förnamn så på valnatten när de var bestämt klockan tio i två natten till måndag där man, natten mellan må söndag och måndag. Jag satt nämligen bestämt uppe till klockan två så jag såg hela där. och Han sa en ganska intressant sak. Han sa att om den här hetspropagandet och uh, det här, här neglegerandet av Sverigedemokraterna man kommer att fortsätta att köra samma taktik som man har gjort hittills. Att man inte vill prata med Sverigedemokraterna. Man vill inte ha de timmen att göra helt enkelt. Om man anklagade sväljare för att vara nazist och så vidare. Så kommer vi uh, kommer få se att Sverigedemokraterna i nästa års val nämligen 2018, där 13% kommer att vara Sverigedemokraternas minsta siffra. Och Maurio Rojas, eller vad han heter, den förelatta folkpartisten, uttalade sig i en, i en, i en intervju om dagen som stod på fria tider. Han svarade ut att Sverigedemokraterna kan bli Sveriges största parti. I nästa val till och med tror jag har du, tänkt, har, har du tänkt på en sak Att Om SD ökar lika mycket I de kommande valen I, i 10, 15, 20 år framåt hur, Vad kommer det sluta med? Ja Det var en ganska bra fråga det om, de det. Ökar, om, de, om de ökar lika mycket I kommande val I 10, 15, 20 år framåt Vad kommer de hamna på för, för, för procenttal då? Ja, det är nog snarare frågan om att det kommer röra sig bortåt kanske... Om det fortsätter att öka den här stilen så skulle jag gissa på en siffra, siffra på cirka 50 procent. Ja, men, just det. Men, <laughs> det, det, det. Det är oerhört mycket alltså. De tar över hela, hela regeringen själv, va? De får egen... Nej, och, egen nej, men, fortsätter, <laughs> ja, fortsätter det på det här viset så måste ju... Alltså, det är som Jimmy som sa att det går inte att ignorera Sverigedemokraterna längre. Och det håller jag med om. Uh, och sen det här att, nu är vi inne på en helt annan grej, jag ska ta det först då, hon är okej det är så här också det att, att Sverigedemokraterna har ju varit någon sorts svart i hittills i år att ändra fram till valet och att det fortsätter efter valet nu att alla partier hackar för att stura sig på SD speciellt socialdemokrater och moderater men det är ju faktiskt så här att alltså de, det är inget typ utav dem Inget parti i riksdagen vill du samarbeta med oss vilket jag tycker är fruktansvärt fegt Man vill inte ens prata med demokrater Utan när man passar på tillfället och hacka på dem För deras rasistiska förflytta Men nog kanske man ska sopa rätt framför egen dörr När man hackar på demokrater Även Svenskans parti från gamla nazistpartier När i princip alla partier i riksdagen Har ett nazistiskt rasistiskt Till och med Miljöpartiet och Kristdemokraterna har det Men för att återkomma till det som du sa förut där, du pratar ju på att De kommer att ta över hela Sverige det var ta i, men, Eller ta över hela regeringen Men det är klart att Det blir lite svårt att ignorera ett parti Som har 50% av väljarkåren Bakom sig, mycket svårt till och med Och då kan nog inte ens Stefan Löfven ignorera Sverigedemokraterna längre Så att jag vet inte hur de har tänkt det riktigt Jag kan nämna, jag, jag kan nämna Sjöbo Största partiet i Sjöbo heter Sverigedemokraterna Preliminär 30% Inte förvånar ett ugg Däremot är jag lite förvånad över att det gick så dåligt för svenska parti i Sjöbo Med tanke på att uh, deras partiledare Stefan Jakobsson bor där kommer därifrån. Så att jag är lite förvånad Men det är klart att jag såg en intervju med den där gamla gubben Sven Ol Olsson tror han heter ja? Som är från uh, ja. Sjöbo Han är död han är, han, all... han är död och han var Sverigedemokrat på slutet innan han dog Han var jordbrukare Ah, okay. Ja okej, men det var en intervju med honom om dagen i alla fall, då måste ju inte intervjun vara ganska gammal då sven Olsson? Uh, du menar sven Olsson? Ja han den här som hade ögon och som var skallig Ja men han är, han är död alltså, men han, han var faktiskt, han var den här de sista åren han levde Okej okay, då var det en gammal intervjun tydligen som de visade då, den, den släpptes närmare bestämt någon gång häromdagen här, häromkvällen i, I SVT tror jag då uh, Skitsamma, han är uppenbarligen död i så fall då Uh, det kanske var det att man släppte en intervju och gjorde en jämförelse med hur det gick för Sverigedemokraterna i det valet. För han levde väl 2010 va? Ja, jag tror han gick bort innan, ser du? Okej. Okay. Ja, de, de sände i alla fall en intervju med honom när han stod utanför kommunhuset i Sjöbo och stod och pratade om Sverigedemokraterna och sa att det gick väldigt bra för oss nu. Så att, ja, det var väl uppenbarligen i gammal intervju då. Ja, de blev ju uteslutna, vet du, i Centerpartiet så bildade de ett parti som heter Sjöbo-partiet Ett lokalt parti, va? Ja, det stämmer, det var väl 88 som de blev Nej, vad fan säger jag? Eller, vad 17 säger jag menar uh, Var inte det... Det där har du bättre koll på än vad jag gör Men det, det, jag det, mina, det, det konstiga var att Sjöbapartiet ställde alltså upp i riksdagsvalet eh, en, en valperiod Det är lite konstigt också när man kallar sig för Sjöbapartiet Det borde vara ett lokalt parti man, man ställde alltså upp i, i 94, tror jag, ställde, ställde man upp i riksdagsvalet i Sverige Ja, Ja, det gjorde man Man har väl ställt upp flera gånger i riksdagsvalet efter det också Eller vad var men i alla fall, Sven-Ole Sven Olsson har varit död i några år. Men han var alltså Sverigedemokrat på slutet, ser du? Ja, han var med i Sjöbopartiet. Han, det var ju han som startade Sjöbopartiet. Ja, men han, han, han, mot han, att de, blev uteslutna de släppte in flyktingarna i kommun och då gick han väl över sen till SD. För han blev väl förbannad på det där? Ja. Eh, det låter mig lite skratta lite grann. Här, men jag sitter faktiskt med bild framför datorn här. När jag bestämt ute på Facebook... Det är en person där som har lagt ut en bild i en grupp som jag är med i här. Och han har skrivit en text i den bilden. Det står här, hur många är inne gick på detta? Och så är det en bild på Stefan Löfven med världens smile ansikte Och så är det en pratbubbla. Och Stefan Löfven säger då enligt denna pratbubbla så här. Vad älgare trodde på mig när jag påstår att vi socialdemokraterna vill Sveriges bästa. Hahaha <håhå> står det här. <håh> eller var lite klockren tycker jag. Ja. Det var en kompis, det var förresten en sveddemokrat som lade ut en bild här häromdagen där jag stod att, eller det var en bild på Stefan Löfven och så stod så att jag hatar 13 Nej, han är inte sveddemokrat, den killen är en SVPR, fast en Sverigedemokrat som jag känner hade laddat ut samma bild, fast med helt olika övertext så att säga. Men en kompis som är den SVPR som jag tänker på, han lade ut en bild. På Stefan Löfven där han hade menat att jag hatar. 13, att eh, jag, Ja. Vi ska se om vi hittar den här bilden. Jag är faktiskt sett ut på Facebook lite snabbare. Jag har varit på en kompis Facebook-sida här. Och. Eh, ja, just det jag ser det enheten då. Där var 68 procent som inte röstade på Sossarna. Och så är det en bild på Stefan Löfven här. Och så undertexten lyder så här. När Stefan Löfven räknar med att han ska få vilda regering så är en rätt så viktig sak han glömmer. Det är rätt kul att han har koll på hur många som inte röstar på SD. Men inte har någon koll på hur många som inte röstar på hans eget parti. Så det här är någon som har skrivit den här texten. Där. Jag har sett en rolig sak på internet som många, många bra sidor avslöjat. Han och hon vurmar för mångkulturen. Och ser en bild på Vasastan, Östermalm, Lidinge, Danderyd. Alltså de bor ju inte i de här förorterna, de här, de här hycklarna. Nej. Nej, det gör de inte. Det är ju likadant med... Med många pajaser i olika partier i riksdagen, i alla fall de som är för mångkultur på alla håll och kanter, oavsett vem det drabbar och så vidare. Hur är det? Du, Även ja, en invandrare. Det ja. var ju om i veckan. Att Jag läste en, en intervju med en invandrare som för övrigt är kristdemokrat och som är emot rasism och främlingsfientlighet, men som anser att kristdemokraterna borde samarbeta med, med svärddemokraterna. Det tycker jag är intressant. Hur är det? Du, herre, ja, det är så många hatmejl han har fått på undanläggning. Du, fin du finns ju också på Twitter och uh, jag hade ju kontakt med Lars Åh vet, och han har ju varit tågmästare på SJ och jag har ju jobbat på gamla statens järnvägar, jag jobbar ju på järnvägen i 26 år du vet du. Ja. Oh. Lars Åhly uppmanade mig att inte hänga på fria tider exponerat och avpixat Bara för att jag tog upp att han var en hycklare Han som vänsterpartiet föra politik för hyresrätter Och den här hycklaren till Lars Åhly Han sålde sin bostadsrätt på Ringvägen för några år sedan Och tjänade nästan 4 miljoner kronor på det Han ska inte bo i en bostadsrätt om man förespråkar hyresrätter som parti Eller anledningen till att han hackar på dig Det beror på att han vet att du vet hur han är lite grann kanske han hade en bostadsrätt som han tjänade, sålde och tjänade den över 3 miljoner kronor på alltså. Ja. På ringvägen låg det va? Mm. Och jag... Ja, men det är ju så med de flesta så kallade arbetarklasstyper inom vänsterpartiet. Att många av dem kommer ju från rika, välbärgade hem. Och även det som du säger när Lars Ole, han skulle inte kalla sig för gammal arbetarklass när han har en bostadsrätt. Det är det också område, till att Den här knutna neven som kommunisterna har Den är tillåten Men en rak arm En, en, en tysk hälsning, en romersk hälsning Det är inte tillåtet men, men kommunisthälsningen är tillåten i Sverige Det är ganska konstigt egentligen Med tanke på alla, alla miljoner offer Jo men det är som jag brukar säga Att uh, Orsaken till att den här dreten eller På ren värmländska är tillåten Det är ju helt enkelt att vi lever i ett Vänsterstyrt samhälle man hade varit tvärtom om vi hade levt ett högerstyrt samhälle, då. alldeles vast. Det kan vara tillåtet istället och kommunismen var förbuden. Va? Så det är, det är likadant på båda hållet, tror jag. kan du lyssna på Sveriges Radio, Sveriges Radio där de säger att SD är främlingsfientliga? Henrik Klein säger att det är ett fascistparti. Men det stämmer ju inte. Jag är ju mer eller mindre sluta lyssna på Sveriges Radio. Jag, nästan så att jag, jag, jag, jag lyssnar bara på Sveriges... <går> nej, jag gör en liten jämförelse mellan Aftonbladet och Sveriges Radio. Så här är alltså att jag har mina sluta lyssna på på grund av all dygn som säger så, så sprids det Och Aftonbrott express Expressen köper jag bara när jag fick få mig ett gåskratt Jag vill läsa lite lögner helt enkelt Och se hur genomskinliga dessa lögner är Kan jag ta ett exempel här snabbt, vänta nu uh, Jag har gjort inlägg på mina bloggar här uh, Vänta nu, jävlarhornet.webbnode.se Snart 9000 besökare, vänta nu Eh, Nyheter24.se hade namn och bild på en utlänning som är internationellt efterlyst för ett mordförsök. Men ja, jag till, ja. övriga tidningar skriver bara att han är internationellt efterlyst. Men de undviker bilden och inget namn också på den här utlänningen. Varför? Ja, som jag sa, det, är det som jag är inne på lite grann. Vi lever ju i ett samhälle där det påstås att alla människor har lika värde. Och så vill man inte visa en bild på en grov brottsling med hänvisning till att det kan vara rasistiskt det man ju inte för, för det första så, så har man ingen skam med kroppen på grund av två orsaker dels så vill, visar man inte bilden på den här det innebär att man kan säga att man kränker den här personen litegrann eftersom man inte visar bilden på den lite enkelt uttryckt ehm, och jag menar det här, det här är en person som <laughs> alltså, man, man vinner ju ingenting på att inte att visa bilden om sanningen fram. Däremot så vinner man mycket på att inte visa bilden eftersom man hela tiden då ut och snackar om att man står för alla människors lika värre så gör man då ute och då en skillnad på människor och människor. För att hade det varit en vit person som hade begått det här grova brottet då hade man hängt ut personen långt innan personen hade blivit bråkade av polisen. Men eftersom det är en invandrare från en icke-vit land så är det lugnt. Va? Alltså, Norrlands polisen hade fått ett tips om, från allmänheten om att det var någon tjiver som var tydligen romer eller. Från Balticum och De har lagt ut sina element på Västernorrlandspolisens polisens hemsida. Men den här romska föreningen hade anmält det här. Och Rikspolisstyrelsen har sagt att nu måste Västernorlands polisen följa Rikspolisens eh, riktlinjer att inte lägga ut sina element så här på romer och sånt. Jag tycker det är väldigt konstigt egentligen. Polisens uppgift är ju att få fast de här busarna. Alltså för det första ska man komma ihåg att Norrlandspolisen är lika lite tankeläsare som de flesta alla människor i hela världen. Va? Det finns ju en del människor som är tankeläsare men å andra sidan de har ju det som jobb att läsa tankar. Va? Och Jag tror inte att de personer inom Norrlandspolisen har någon sorts deras jobb och någon sorts blandning med att dels vara polis på, på, på dagarna och våra tankläsare på nätterna till exempel så finns det ligger som härjar i roslagen på sommaren som kommer från Baltikum och de, <coughs> de, de, de, de, skäl, de, skäl, de skäl alltså båtmotorer i roslagen på sommaren och de som har åkt fast vet du, vid de här båtarna de, de har kommit från de här baltiska länderna L Lettland, och Estland och haft med sig då stöldgods alltså båtmotorer Ja, det finns ju personer från baltiska länderna som åker runt i bussar och snår bildäck och så vidare. Vi ja. har lite problem med det i Värmland där jag bor. På Aha. vissa ställen faktiskt. Aha. De kör poliserna varna för vita Mercedesbussar. Det är personer som åker runt och bryter sig in hos folk som har när de Men det, och bidragstående som... ja, en sak som jag måste säga också är att jag kan inte förstå att svenskarens i Stockholm bara endast var 150 stycken jag tycker det låter väldigt lite faktiskt fick att inte fler ställde upp i den här manifestationen i Stockholm för svenskarens parti det, det har jag väldigt svårt att förstå var, var de rädda för de här motdemonstranterna eller var det fråga de var ju skyddas av polisen ju Ja, det är ju så att jag, jag var inte med där personligen men jag vet en, en kille som är svp som var med i den demonstrationen och jag pratade med honom dagen efter när han kom hem och han sa då att det var rätt kul att se de här mot dem och motimonstranten Stefan Jakobsson som talade på mötet eh, tyckte det var lite komiskt han också, han sa till och med det att eh, alltså ja, de flesta svp blev tydligen rätt förvånade över att motimonstranten struntade i dem och började slåss med polisen istället och eh, Jakobsson sa ju då under talet Här ser ni vilka som verkligen är demokrater Vi blir anklagade för att vara nazister Och det vi som är demokrater sa Här ser ni vilka det är som verkligen är demokrater Och vilka det är som inte är att De som inte är demokrater, de har vi, där borta, ja, alltså, men, vi kan att det borta så. Men, men de, de, de borde ha varit fler än 150 Kanske, kanske 350 Kanske 400, 500 alltså, liksom, Varför blev de inte fler än 150 ungefär Det, det, det, det är lite Ja, det kan ju helt enkelt vara så här enkelt att man nådde inte ut tillräckligt effektivt till många med det här med det här att man skulle ha en demonstration. Det är mycket möjligt att det kan ha varit så här också men det kanske inte var att man bara nådde ut tillräckligt många. Man skulle komma ihåg att svenska partier har ju ingen statlig partikassa eller någon statlig partibidrag och går ut av, precis lika lite som feministiskt initiativ har de är ju helt beroende av människor som donerar pengar till partiet och så vidare. Eller inte helt beroende men Väldigt beroende i alla fall skulle jag vilja säga Och sen så har de en riktig eldsjälar I partiet som verkligen lägger ner sig Och jag vet en person jag känner Som Ja vad ska man säga Man kan lugnt säga att, att personen verkligen lägger ner sig För sin engagemang i svenska parti. Han har lagt ner sig så mycket Och kommit ut med information om SVP på många håll och kanter Så mer eller mindre har gått in i väggen Han håller på att återhämta sig lite grann När jag pratar om en Prata med honom här idag Han mår inte så jättebra ja, Ellen El, El, El, El, El, El, El, i Tibro hade skrivit på Facebook Att det hade preliminärt blivit sju röster I Tibro liksom Det låter ju väldigt lite alltså. Ja förresten tal på det har du, någon, har du pratat med henne något mer Om hon ska, gå med, ska hon vara med i alla ordet igen eller? Ja, Hon har ju mycket Hon har ju barn och sköta om ja, och, och, och, och. Jag Men, någon, Om det, det blir sju röster liksom I Tibro det låter ju väldigt lite Med tanke på allt material som lades ut Och sattes upp och klistermärken och allt va Nej, jag tycker det är bra om vi har lite kvinnor med i programmet också så att det blir ah, jag, Ja, ah, jag har ju frågat den här den här Charlotta Johansson vetter på motpol va men eh, hon vill inte hon, hon, hon har inte svarat. Nej. Hon var ju med på motgift och hon är med och pratar jättebra där alltså. Den här Charlotte, eh, Eva Charlotta Johansson Ja, för förresten tal på motgift då, Var du inne och hörde på Motgiftsvalvaka på söndagskvällen Jag ja, då, missade ja, att de ja, hade det, det, det, ja. det, var där, det? Ja, det var där jag hörde den där tjejen Charlotte Johansson från eh, Motpol, alltså hon pratade mycket bra där Ja, okej okay. Ja, var med på valvakarna alltså Ja, tillsammans med Patrik Forsen Och han berättade också gamla minnen också Från sin tid i Nationaldemokraterna då Att de hade lagt ut mycket, mycket arbete På valet 2006 Och det gick alltså åt helsike va de kom, in, de kom inte in i Vallentuna kommun. Nej, men som jag sa... Nej, precis. Det gick inte så bra för SVP där. Men det gick mycket, mycket bättre. Som jag sa förut, En en kompis till mig som tyckte att det var ett stort fiasko. Att, att SVP bara kom upp i 4189 röster. Men som jag sa förut tidigare i programmet så tyckte jag det var ganska bra. Med tanke på att eh, i sista, senaste valet 2010 så fick ju svenska parti bara 700 röster. Och att de kom upp i 4189 röster med de... Möjligheterna som Svenska parti har är väldigt, väldigt bra tycker jag. Sen håller är naturligtvis beklagat att man inte kom in med 10 000 röster. Men eh, garanterat kommer man över 10 000 röster nästa år, och ja. kanske upp mot 15 000, eller eh, om fyra år, och kanske upp mot 15 000 röster till. Och med. Men det står upp. Ju... Alltså, vi är ju ett parti som ja. har framtiden för sig. Det stora problemet för Sverigedemokraterna är framförallt på det lokala planet, där man har så pass mycket bråk och elände. va. Här preliminärt nu i Bålänge har man fått nästan 1000 röster, men det, det är inte färdigräknat ännu. Men här har man, den gamla styrelsen till exempel i Borlänge har inte lämnat över bokföring och det är mängder med avhopp och man kommer även ha en del tomma stolar för man har inte, man har inte kandidater för alla mandater man får nu tack vare den här ökningen. Va? Jag tror nog att, att äh, problemet, problemet är inte att man har människor som kan Sätta sig i de här tomma stolarna för då har man garanterat Sverigem det garanterat. Problemet är däremot att det måste vara frågan om kompetenta människor. Ja, i dalarna som har en viss politisk erfarenhet som söker för någon stolar. I Dalarna, i Dalarna är det totalt 15 personer som är, som är borta från sina platser på grund av de här bråken och det här. Och, Marie Edenhager hade då bildat Bålängepartiet som preliminärt har fått mindre än 600 röster i Bålänge kommun, men jag tror att det räcker till åtminstone ett mandat, det var jag tror alltså med, med cirka, vad var det nu någonting på 500 röster någonting där Ja, eh, förresten när vi är inne på vilka som har fått mandat och partier och så vidare så ska jag väl nämna för lyssnarna det att Jörgen Kroman, som jag kan ju, jag kan inte säga att jag röstade på Jörgen Kroman i, i Riksdagsvalet ja. han, För Svensk, svenska Parti Han var snäppet ifrån att komma in i riksdagen I, i, i, i, han nej Han mycket, jo, han fick väldigt bra röster till det. Du menar, du menar väl Nortelje kommun va? Uh, nej jag menar riksdagen Han var på väg och det i alla fall var fick reda på en säker källa häromdagen uh, I, Personen sa att det gällde riksdagsvalet Han ställde upp för kommunalvalet i Nortelje eller hur? Ja, men den här personen sa riksdagen. Han ställde upp för riksdagsvalet också. Han har fått personröster då menar du? Ja, han var, han, han var i alla fall med på, på svenska Partis valsedlar för riksdagsvalet. Det var han. Ja, men han ställde upp för Norrtälje kommun han alltså, lo lokalt. Men då. han ställde upp för riksdagsvalet, han ställde upp i riksdagen tydligen, också. Ja, men det är ju inte, inte färdigräknat i, i Sverige ändå ser det Jag tycker det är konstigt va? Alltså, vi, vissa partier har ju förrätt att rösta, men inte alla. Men hör du, om vi egentligen ska gå in på lite partier här. Jag sitter framför. Jag sitter just nu fram, jag har just nu framför mig en sida som heter så mycket som Val till riksdagen röster, slutresultat, där kan man se hur det står till en del partier, vilka som är. Sluträknade röster och så vidare Och vi har, det finns ju ett stort antal partier Med minst sagt konstiga land Som har ställt upp här i, i årets val ja, Direktdemokraterna direkt, direkt, direkt. hade jag i kontakt med vet, Och en tjej som ställde upp i Hedemora här Men hon, de har ju inte hört av sig till sändningen här Men de, ja. de kom ju ingenstans heller Det var ju mycket svagt resultat verkar kan se Ja, och det finns ett parti som heter Spindelpartiet också, fick jag tips om här häromdagen. Jag har aldrig hört som parti. Och, ja, och om... det ett parti som heter Spritpartiet också. Kalankapartiet, partiet det är Förutom Kalanka partiet Förutom Kalanka-partiet har även Motorhead fått röster i svenska riksdagsvalet. <laughs> uh, hur går det ihop? Ja, Kalankapartiet partiet är välkänt parti va? Ja, sen så finns det två partier som heter Sveriges Multidemokrater och Sveriges Multidemok... Alltså vet inte hur Ja, Sveriges multidemokrater finns det ett parti som heter Vad säger du de, vad säger äh, säg? har vi också <hör> Vad säger Jesus? de? Sk Skå ja. sk Skånepartiet kräver Skåne Och Skåningarna, det betyder att svenskarna som finns I Skåne måste utvisas då Sen ska det vara tull tullavgifter och liknande va? Men de kom ingenstans det här valet heller alltså. men Skånepartiets visioner alltså, är helt vansinniga va? sk ja. Skåne ska bara bestå av skåningar då alltså? <hör> ja, ta på små partier så har vi förresten Frihetspartiet som är tydligen hr relaterat De har fått eh, fyra. Eh, vi ska se här ja, om det stämmer dem. Det är vad jag har hört från om det stämmer. Det, jag kan inte hundra på men, eh, Senast två månader efter valdagen så ska länsstyrelsen styrelsen ha redo dessa rösterna eller röster på partier som är beställt valsedlar och då är Frihetspartiet med där. Uh, partiet har vi här också <laughs> Gud förbjuden Som har fått fem röster Och vi har även uh, snak om, om konstiga partierna. Det står inte vad partiet heter Men förkortningen för det är a v h Punkt B, eller punkter mellan alla de här bokstäverna. Och ett parti som heter Oär, alltså mor har fått tre röster. Satanistiskt initiativ har vi ett som heter det också med Bastudemokraterna. <laughs> eh. Hör, äh, ja, fe fe Feministiskt initiativ har ju trots allt kommit in i några kommuner, till exempel Stockholms kommun, och de ska lägga en budget i Stockholms kommun, och det står så här att partiet har ingen budget. <laughs> Nej. Vad heter partiet sa du? initiativ har kommit in i några ja, Bland annat i Stockholms kommun och de har ingen budget Nej men det var ju det jag sa, de har ett totalt ojönomtänkt partiprogram till att börja med Hur skönt då ska de nog kunna ha en budget? Finns så det... No finns, finns, finns det några karar i det partiet egentligen? Är det bara... Det där finns en man i partiet, resten är kvinnor Och de säger att de för full jämställdhet, hahaha ha, ha. ja, till och med det. nej men det är lite svåkomiskt det faktiskt men, alltså... men jag tycker att den här spärren på 4%, 4 spärren borde faktiskt sänkas ner till 3% För att det är väldigt många röster som ligger där på 3% och strax under 4% som inte får komma in i riksdagen Och det är väldigt många röster som, som, inte, som inte blir giltiga på grund av den här spärren och. Ja men jag tror att det är så här att om man sänker rösten ja, till exempel åt som du nämnde av 3% Så blir det alldeles för lätt tror jag Eller det, det blir, jag tror det blir mer lätt än en... Det blir ju mer lätt än som det är nu att komma in i riksdagen. Men jag tror att eh, alltså det finns nog en anledning till varför det finns en 4%-spärr. Jag, jag tror att de som har instiftat de här reglerna eller lagen då, tror att det blir för lätt att komma in i riksdagen om man sänker till 3%. Eh, så att det, det finns nog en baktanke En annan sak är att politikerna ofta säger så att Vi ska hålla igen på våra lönekrav Inom årets löneförhandlingar Samtidigt som de själva höjer sina löner Varje år i riksdagen med flera tusen va Det är, det ja, tycker, det, det är ju helt absurt ja, Jag tycker inte det går ihop Det här med att, att arbetarna ska hålla igen Och själva höjer de sina redan Feta löner och mängder med förmåner Nej, När jag hör sånt där Så får jag tänka på får man tänka på ett gammalt ojband som heter Four Skins Som ja. är från England Finns det? Och de körde en låt som heter One Law for Them Och i det såg någon så här One Law for Them, One Law for Därmed en land lå lov for us Ja just det och Jag kommer att tänka på det när du sa det här nu faktiskt Det stämmer väldigt bra Ja de har ju alltså nu, -musik, äh, äh, De har ju en övernattningslägenhet i Stockholm De får ju alltså åka taxi, tåg och flyga Jag vet inte äh. hur det funkar egentligen Har de liksom ett kort de visar upp bara Eller hur det går det till när de åker taxi och sånt Ja, det låter, det låter ju som att det inte är de själva som står för den här kostnaden, utan det är väl staten som betalar alla den här dygnet. Gudrun Shima hade ju åkt taxi för 16 000, var inte det, förut? Ja, det var väl mer tror jag Det har ännu mer bättre några siffror på mellan 16 000 och 20 000 Men jag, det var jag hörde det stod något. Men, men på, andra sidan, på en, en artikel så stod det att det kanske var 17 000 i en annan artikel stod det 18 Så att jag vet inte vad som stod det de har Men det, ju, är att det, är att det var över 16 000 De har ett arbetsrum, tjänstedator, tjänstemobil eh, liksom, Vad är det mer för förmåner de har? Alltså, de får ju åka tåg och, och, och första klass på tåg Och, och, och businessklassen på flyget och, och taxi får de åka och vad är det mer? Ja Vart ska vi börja någonstans eh, Kan man säga såhär att De har ju de förmåner får... på alla grejer Som vanliga människor inte har några förmåner på Alla allting, typ alla, alla möten och sånt Även i kommunerna så får de ekonomisk ersättning för Alla alla Och alla timmar som det tar Det får de ekonomisk ersättning för Ja har till och med har hört någonting om att, vet inte om de stämmer, det bara som jag har hört att det är någon snack om att de får även förmåner privat, inte bara i, i sitt yrkesliv som politiker. Det, det vet ju inte om de stämmer, men det skulle inte förvåna mig alls. jag vet ju en grej som de garanterat får en typ av förmåner på. Det är när de blir arbetslösa. Då är det är ju många av dem som kan gå i 15 år med den med den, vad som sagt, lönen som de har som politiker. Och sen när de väl ska, alltså Det är inte riktigt samma regler som gäller för de som gäller för vanliga människor på den punkten heller. Det ska bli intressant att se hur det går för Reinfeldt nu. Han ska ju, Som det är i nuläget så har ju Moderaterna ingen partiledare. Han, hopp, han har avsagt sig partiledarskapet men han, han, finns, han är fortfarande med i partiet. Men om jag vet, och jag vet rätt så kommer han väl att gå ur politiken helt och hållet till våren av tror jag. Det var i alla fall eh, vad han sa i, i, på valvakan på natten där Att han ska ägna sig åt något helt, helt annat än politik Det måste ju innebära att han går ur Moderaterna Eller, Nej han kanske inte går ur Moderaterna Men han hoppar ju av alla politiska uppdrag garanterat ja Men det svagare Moderaterna ger ett starkare SD med att Moderater som är missnöjda De röstar och går även över till Sverigedemokraterna enligt media här Ja. Det, uh, ja Så det kommer komma alltså politiker Över från Moderaterna över till Sverigedemokraterna I framtiden mer och mer Vad säger du? De här nya Moderaterna som de instiftade för några år sedan Det är många Moderater som inte ställer upp på det här på Det här, det här med öppna gränser och sånt de vill, ha, de vill ha mer skärpt invandringspolitik Många Moderater också Ja, jo, det, det vill de ju Uh, och det var därför så många av dem har gått över till, till Sverigedemokraterna för man anser att det leder ingen vart med moderaterna uh, det verkar i alla fall som det leds man främsta orsaken då Du förresten, Feministiskt Initiativ kom väl in i, i, i Europa-Unionen? Kommer de in då? Kommer mm. de inte in där? Uh, de kom in i EU-parlamentet, EU ja, ja det är och då trodde ju naturligtvis Gud och det sa att med att vi har kommit in i EU-parlamentet så, så, så kommer vi in i riksdagen och hade, ja, 50 röster det har. Har du sett hur svaga de här partierna är nu i, i riksdagen till exempel KD-partiet ligger alltså under 5 KD under ja. under de är med 4,7 fick de va? Vad sa du? Ja, KD alltså de fick väl cirka 4,4 tror jag de fick. Uh, ja, det var inte så att som man trodde att de skulle åka ur riksdagen. Kristdemokraterna, Santépartiet och Folkpartiet. De kommer, de blir ju kvar allihop. Santépartiet ligger väl någonstans på 5%? va? Eh, blir osäker nu, men vi kan kolla här. Och, eh, eh, och eh, Folkpartiet se, ligger. Santépartiet. Folkpartiet ligger på. Vad är det? 6% kanske. Santépartiet hamnar, hamnar som det ser ut just nu så ligger de på 6,11%. Och Folkpartiet är på 5,42. Kristdemokraterna är på 4,57. Och... Vad sa du? Vänsterpartiet eller så du... Ja, vänstern är svaga också. Ja, 5,72 procent nu. Och ja, det är inte mycket. Nej. de, alltså, de, de, här, de, de här, Det är många partier nu som tappar ledamöter i riksdagen, eller hur? De får alltså, mindre, mindre kandidater i riksdagen nu, från och med nu. Än tidigare. Ja... Det får de helt klart Ja, ja de lite på att de får. Men hur länge ska man kunna hålla på så här egentligen Och isolera Sverigedemokraterna så det, Till varje pris till varje pris. Alltså Det har ju kommit en punkt Nu redan om samskrivit fram När de har etablerat de andra partierna i riksdagen Borde inse att det här går inte längre Jag tror som Jimmy som sa Att de kommer så småningom att inse Att de inte kan ignorera dem längre det, det, det spelar ingen roll om, om de ignorerar ST eller inte SD fortsätter att växa i alla fall Så att, oavsett hur de vänder så har de ändan bak det va? Eller ända, ja, ändan bak kan man lugnt säga att de har Så att Det, det Ja, vad, vad ska man säga Det blir ju lite Ja, vad sjutton ska jag säga Nu glömde jag bort på totalt Men det blir ju det blir lite, lite Intressant, eller Det går inte att in och nera om hur länge Sverige sovs att man, man tycker om hos partiet. Vad tyckte du de om den här valfilmen med den här asiatiska tjejen från Falun som är ordfö vice ordförande för SDU i dagarna samt den här mörka killen som väl ställer upp för SDU nere i vara tror jag va? Ja Jag känner igen det där, men jag har nog inte sett filmen. Vad handlar det om? Nu måste vi stoppa, ja, ra stoppa rasismen säger Åkesson och så är det en tjej som är asiatisk och en mörkhyat kille. Som är, de är Sverigedemokraterna. Ja, alltså de, de där jävla, de där dumheterna. åh oh, jag så gick ja. igår här? Vad tycker du om det här egentligen? Ja, alltså... Man, man får väl protestera mot vart man vill I Sverige, vi har ju ändå Vi har ju ett fett på den punkten i alla fall Men sen att det leder vart att stoppa Försöka stoppa hela Sverige den första oktober eller vad, Och visa att, att det, Sverige inte klarar sig för, genom invandring Jag menar, så kan man ju lika gärna åka till Danmark Och försöka stoppa hela Danmark på en dag Och se det hur det inte då Varför försöker man få in såna här invandrare Till Sverigedemokraterna som företrädare Tror du, är det för att få rösterna Som de behöver från alla invandrare? Eller är det för att få bort den här stämpeln som rasistparti? För den får de ju aldrig bort i alla fall. De kommer alltid vara rasistparti och fascister och nazister enligt media. Hur många invandrare man än tar in i partiet som företrädare och sånt. ja. Det kommer inte hjälpa ett dugg på den, på den punkten alltså. Nej, det. Det hjälper inte. Alltså. Nej, det är ju inte det, så att det blir ju lite, lite Till exempel här, det var en, mör en mörk kille du, från. Uh, han bodde i Märsta. Han hade bott i Rosengård och han kommer från Nigeria, alltså en svart kille. Han har ju gått ut nu i en lokaltidning som heter Märsta.nu Nu då att han har röstat på SD. Och då är andra invandrare och vad är du för nationaliteter som har blivit arga på honom och skällt ut honom. Alltså, de är arga för att han har röstat på SD. Var? Han får en skit för det. De är arga på honom. Ja. De andra invandrarna i Märsta. Att han har gått ut nu i den här tidningen Märsta.nu, att han har röstat på SD han vill, han vill ha en mindre invandring till Sverige <laughs> uh, Vad heter han tror du? Ja, namnet är lokalt, han kommer från Nigeria Och är svart och han har bott i Rosengård Och nu bor han i Märsta Och han har gått ut i den här lokaltidningen på nätet Märsta.nu Och sagt att han har röstat på Sverigedemokraterna Och nu får han massa skäll då Från all andra invandrare som bor i Märsta De känner igen honom och sånt att han, De tycker inte om att han har röstat på SD alltså Ja ah, okej okay. det. det är ju det är ju han Ja, hans, ja, ja. man vill rösta på jag ska nog skitning. Jag ser också till exempel från Hedemora kommun och Borlänge kommun att det är flera tusen människor som inte har röstat utan de som är röstberättigade så att säga. Alla som är, har rätten att rösta röstar inte. Och varför är det så till exempel som jag och även här Hennick har nu skrivit att han kommer inte att rösta i fortsättningen. Han är förbannad på det här spelet nu efter valet här. Att man utesluter SD Det är mer än 700 000 röster Alltså Varför röstar ja, inte? det blir ju lite, Var... blir lite Varför röstar inte alla människor i Sverige Som har rätten att rösta? Ja alltså Om man känner att man inte kan Om man känner att det inte finns något tilltro till, till något parti så ska man ju naturligtvis inte rösta Det, det kan ju Det kan ju vara så också Så ja The... I, ja, jag blev ju så arg öte på den här filmen Med den här tjejen som är asiatisk Och den här mörka killen Och han, den här mörka killen som pratar på, rad, på, på SD Falköpings byradio också. Han talar ju sån usel dålig svenska alltså, men, Om de nu ska vara representanter För Sverigedemokraterna Så måste de ju prata mycket bättre svenska Till exempel Anna Hagvall uppe i, uppe i Rättvik va? Hon kommer från Ungern Hon tal, talar ju mycket dålig svenska varför har, hon inte ja. lär, varför har hon inte lärt sig att tala bättre svenska förr? Ja, det är hon ja, som, som har representerat SD så pass länge hon har minst rätt. Ja, ja, men hon talar inte bra svenska. Hon talar dålig svenska det är en kraftig alltså, och det är språket som är det viktigaste man måste lära sig språket om man kommer till ett annat land om du kommer till ett annat land du måste lära det landets seder och allting man kommer till Sverige likadant du måste lära dig det svenska språket va? och det här med hem. Just nu håller man på med informationer också på olika språk, också arabiska och sånt. Det är också helt fel. De bor i Sverige och de ska då lära sig och förstå det svenska språket. Va? Och i många förorter i Sverige ser det ju så att till exempel sonen och dottern får gå att handla. För mamman och pappan kan inte tala svenska. Till exempel, jag hade en kille i mitt höghus där i Märsta. Han, han skötte om sin gamla mor vet du, som, var, som var gammal. Det var hans uppgift att handla åt henne. Men han kunde inte prata svenska, sa han till mig. Hur ska han kunna sköta sitt liv liksom med kontakt med myndigheter och allting? Då måste han tolka hela tiden. Ju. Måste han tolkar. Ja. Vad ska man säga? Det, det är ju ett, ett problem det där. Eller vad man nu så säger. Så alltså att det, tolkar är ju ganska dyrt och så vidare. Det, det bästa är väl att man, om man vill smälta in i det svenska samhället och komma in som utbör, äh, utlänning idag, så så måste man ju. Om man verkligen vinn smälter in så tycker jag i alla fall... Precis som alla andra länder Man behöver kanske inte kunna svenska fullt ut Men det är, är bra att kunna engelska i alla fall. Jag ska ge ett Men vissa personer som kommer hit De vill inte lära sig någonting Jag ska ge ett exempel här från Sikten och kommun Vi hade också minus 100 miljoner För Borläng och Sundsvalls kommun När det gäller socialtjänsten Alltså kraftig belastning på social, socialbedragen Eller som det kallas så ekonomisk, ekonomisk hjälp Vänta nu Sikten kommun har vi alltså Över 800 hushåll som har socialbedrag Utav dessa över 800 hushåll Har vi över 600 hushåll i sikten av kommun som ja. är, är utländska hushåll, alltså majoriteten av dem i sikten av kommun som får socialbidrag är utländska hu i, hushåll, och nu ska man försöka ja. vidta åtgärder för att minska deras socialbidragsberoende kommer de att lyckas med det tror du tror inte jag Nej, jag håller fullständigt med det. Jag tror inte att de kommer lyckas på den punkten heller. Lika lite som de lyckas på, lyckas på mycket annat, det vill säga inte alls. Så jag tror inte att de kommer göra det. här. till exempel, han är så liten vet du. Så att när han ska prata med Åkesson, då får han stå på någonting så att han kommer lite högre upp. Har sett de bilderna? Ja... Och...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 och, och, och pratade och det var snack om mångkultur och att i Mjokes som inte vill ha någon mångkultur i Sverige. Och då sa jag i Mjokes så här att ja, jag, vet inte, jag vet inte hur man ska säga om det här men jag har faktiskt med mig en tur med olivolja här. Den är ju från, äh, olivolja var ju från Indien eller vad. Tror jag tror han pratade om. Han var en liten pik till. Äh,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 Säga, varför har jag inte varit med Jag har mått dåligt en längre tid eh, Och avbryter all politisk aktivitet Både på internet och utanför internet på det. Så det är därför jag inte har varit med på topp Oj då Ja. är men, ett, men, inte någon sjukdom men, så Jag har mått lite psykiskt dåligt Jag har flyttat för mycket på politik, politik helt enkelt Det är kommunalvalet som inte är färdigräknat För riksdagsvalet är ju färdigt Klart. Och landstinget då Hur är det med landstingsvalet Eh, Landstiksvalet är klart eh, på, på en del håll vet jag i alla fall Och inte alla tror jag. Nej, är det, det är bara riksdagsvalet som är färdigt i 100% så att ja. säga. Och vi har ju tagit upp att, att Sver Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti Och att det har ju gått dåligt för Vänsterpartiet och Folkpartiet I Hedemora kommun har Folkpartiet fått 156 röster då, pre Preliminärt i Hedemora kommun Och det är inte mycket, det räcker väl knappt till ett mandat va?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 men som sagt, man kan inte säga någonting Först alla kommunerna är färdiga Så att säga Och allting är klart För det är alltså Jag tycker att det, att det har gått ganska lång tid Som valet var Alltså att det inte är färdigrektat ännu va? Ja Kan du fatta varför det, det brukar inte vara färdigt På onsdagen samma vecka?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 Socialdemokratiska val sedan som har funnits i valokalerna. Ja. Hör hörru, du? Och det... Även vänsterpartiet och även eh, folkpartiet har råkat ut för val först, mot, från politiskt eh, mothåll. Så att det, är, det är ett väldigt ruttet val här för många sätt jag, jag har ju en åsikt vet, om det här med politiska bilder. Till exempel det här med att man lämnade Nationaldemokraterna i nykvarn, vet, Daniel Spansk, och så satt han på ett mandat när han gick över till Svenskarnas parti.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 För ett annat parti som du säger där eller, eller, Vad sa du för något någonting Jag inte riktigt. Vad du? Daniel Spansk hade ju kommenterat då Att de kunde inte sitta kvar där i Nykvarn För rösterna räckte inte till Men han var ju alltså, från början då invald för Nationaldemokraterna måste det ha varit då I kommunalvalet i Nykvarn Och sen gick han, ja. över, gick han över då till Svenskarens parti Så han då sa då att Svenskarens parti Hade ett mandat i Nykvarn Men från början var det, ju det ett mandat som var inröstat För Nationaldemokraterna va Ja, det blir, det blir det håller jag med det blir, lite, det blir lite konstigt faktiskt tycker jag där. Eh, om, man, om man är representant för ett parti och så hoppar över till ett annat parti då borde ju det partiet som man hopp, eh, då borde jag det parti som man har varit med i eh, missa sin plats då i, i, i kommunfullmäktige tycker man då även i landstingsfullmäktige då måste man få lä måste man lämna kommun man, kan inte, man ska inte få sitta kvar för det nya partiet det, det, det, är det. Nej, nej, jag tycker det blir lite konstigt då faktiskt eh, ingen roll vilket parti det är. Och sen det här med personröster till exempel Kurt Linesson kom in på ett mandat för Sverigedemokraterna en gång Eftersom de hade skrivit ja. hans namn va? Det var typ uh, Vad var det förra året Någon som han kom in då Han, uh, han var med på uh, Jag undrar om inte han var med på, I Sverigedemokraterna då faktiskt man gick över till Svenska parti Nej Det hade, uh, hade han inte mm. Nej okej ja. okay. Men du, det här med det här med att de, Att, att, att ja, i S fall så blir det, fel. det här med att SD har, SD har Vissa regler för sina företrädare Hur man uttrycker sig på sociala medier Och sånt, det gäller ju inte Vanliga medlemmar gäller ju inte det här va Alltså hur man uttrycker sig utan, Jag har inte hört talas Om om jag fattar saker rätt så gäller det Tyvärr medlemmarna också Men det spelar ingen roll, det blir lika fel det va För att liksom att Man man Ska inte Ja, vad sjutton ton ska jag säga? Det, det, det Har du sett det här igen? Så... Gärna Jag tror inte, jag tror inte att Asti har några vidare regler för det, där, utan det är bara det att. Alltså, det finns väl en gräns för hur de ska uttrycka sig Men representerar man Sverigedemokraterna när man skriver? Då är det en annan femma. Men går man ut som privatperson då är det en annan femma också. Så att det är alldeles skilja på de två. Har sett den här... Det är det som Expressen inte kan göra. Har du sett den här bilden på Israels flagga som man håller upp på valvakan? Det här är svensk-judisk dialog. Vad är det för oh, typer tankar, egentligen? Jag har sett det. Uh, ja, det verkar tydligen som det är så här att det är en, är en person som. Tror att han är jude Eller något sådär, han inte han har riktigt koll på saker och ting Eller också är det en person som eh, Inte är ortodox jude eh, Av någon anledning Så sympatiserar den här personen med den Israeliska staten Men det behöver inte vara en jude för det utan kan vara en, den kan den vara, ja, Det är uppenbart att han inte är svensk i fall. Har Han har han, att... han kom från Iran va? Ja. Han var inte jude men Han leder någonting som heter svensk-judisk dialog liksom, Vad har SD med Israel att göra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 jag tycker också att det blir stådligt Jag tycker inte att man borde ha så stark ställning gentemot Israel Jag tycker faktiskt att man borde Alltså fel med Sverigedemokrater i det fallet Är ju att man kritiserar aldrig någonsin Israel Om de begått en terrorhandling mot Palestina Sen att inte jag gillar Palestina är en helt annan sak Men man borde kritisera, man, man borde kunna Om man är demokrat i eh, medlem och kritiserar staten i Israel för det de gör Och partien får reda på det, då åker man ut Jo, så är det, det är, Men det är naturligtvis helt fel Det, det, det är lika fel om det är en Moderat som kritiserar Reinfeldt För att har politik som inte är så bra Så vill den personen göra partiet bättre Då åker den personen också ut, det är lika fel båda sakerna Utan självklart i, i demokratins namn Så ska man få Kritisera vissa saker och till som är ja, Som till exempel Sverigedemokraterna Om man kritiserar staten i Israel Det är som på avpyxlet man får inte skriva någonting negativt om staten Israel eller judar överhuvudtaget. Då blir man ju avstängd från avpixat. Och så står det av med att de har riktigt yttrandefrihet i otaktierna. Å andra sidan är internationella idag så värst mycket bättre de heller. Fast det är åt åt håll. annat håll där är de är alldeles för judefientliga istället. Så att båda, båda sajterna är ganska lika Fast på olika sätt tycker jag Har du några lo lokala partier i, i Karlstad? Några, loka några lokala partier Som man inte känner till? Uh, vi, ha, vi har ett parti Men i alla för det partiet är ju ganska välkänt Till exempel Som en vänsterextrem ter ett Terroristparti kan man ju säga Som förespråkar terrorism lite grann uh, Det kommunistiska partiet har jag tänker på Men kommunistiska partiet finns ju på andra städer också Så att men om du pratar, du menar partier som är speciella för just vad Ja, det finns ju alltid lokala partier, till exempel som kallas för medborgarpartiet i Grums och sådana saker. Med, medborgarpartiet kallar de sig i Västervik och sådana här lokala. Ja. Till exempel ja, uppe i Ljusdal, vet du så finns ett parti <hör> som, uppe i Ljusdal så finns ett parti som heter Socialradikala Demokraterna. Det låter...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 om man tittar i alla partier till exempel så hit, du hittar du någonting som är bra och vettigt i alla partier. Men nu är det så att ja. partierna delar upp sig i de här blocken. Alltså vi tillhör vänsterblocket och de andra tillhör högerblocket. Va? Och det är det blockpolitiken är helt enkelt förrödande Nej, jag är också emot blockpolitiken. Jag läser som Sossala och Moderaterna jag tycker de har, det har blivit alldeles för stora likheter mellan dessa två partier. Uh, de säger att de är traditionellt emot varandra, och det är de väl. Men det blir mer och mer likheter mellan dessa partier tycker jag, än det blir olikheter. Och speciellt nu då, när, när socialdemokraterna har fått en högerinriktad partiledare. Eh, det är det som är orsaken till att Stefan Löfven har, har försökt att alltså, sträcka ut handen till, till Centerpartiet och Folkpartiet båda två. Så att nej, det skulle vara väldigt intressant för nästan att veta vad det är som Annie Lööf eh, sa till, till... Har du någon koll på det? Vad hon sa till Stefan Löfven igår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 och sen så har det nog lite grann att göra med Jag tror att det har en, en Större del än man tror har det att göra med att, att vänsterpartiet är så fruktansvärt Splittande, eller det, det här med revolutionära fronter Och avför Ja, ja här ja. ja, Jag tror att det ligger, skulle ligga Löfven ordentligt i fattet om man plockade in ett parti som, som Där i hälften av alla vänsterpartiet Så stöder vänsterextrema Terroristgrupper som antipartikation revolutionära fronter och så vidare Och den andra halvan är emot dessa, Utåt sett då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 När det, jag. när det gäller Jonas Sjöstedt till exempel på, på den här riksdagslistan så står ju då alla, uh, var de här kandidaterna bor någonstans på Vänsterpartiets riksdagslista, alla kandidaterna kan man se vilken ort de bor på, utom Jonas Sjöstedt uh, inte uppges att han faktiskt bor på Östermalm, av alla, ja, av, varför bor han på Östermalm? Ja, det var många, så många andra, som, eh, många andra ledare i Sverige som, som, som hyllar mångkulturen på alla olika sätt. Man vill inte bo i de områdena som man försvarar för att för mycket brottsligt. Det är det som orsaken skulle jag tro. Varför Eller också han är för fin i kanten för att vilja bo i ett sånt område. Varför, varför betalar man alltså över en miljon kronor på Södermalm i Stockholm för att få en liten etta? Kan du förstå det? Varför man betalar så mycket pengar för en, så, en sån liten lägenhet? Det är bara ett exempel på För att, bo. För att man kan, kanske. Det är ett exempel på de enorma bostadspriserna Som finns i Stockholm alltså. vad, vad får man för en miljon? En liten etta På 35 kvadratmeter för några år sedan När jag såg en annons På den gatan där jag bodde med min mormor en gång i tiden va? Alltså en en, en